Ma a 2019. november 8 a péntek van, és 4 percem volt reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fia János senki számára nem ajánlott műsora. maradékelve működünk, ha valaki mégis úgy döntött, lelke rajta. Derült ég alatt 8 fokban ébrednek, hát nyilvánvalóan önök nem, a hajléktalanok. Úgy tekintek önökre és magamra, mint potenciális hajléktalanokra, amikor azt, mond, azt mondtam, hogy ébredünk. Egy kicsit összeragad a szám, az azért van, mert már elszívtam egy szivart. Hosszú történet, nem biztos hogy el tudom mondani a végéig. Minden esetre valamit szeretnék érzékeltetni önöknek. Én minden reggel abban a biztos tudatban kellett fel, hogy valami olyasmit mondok el önöknek, amit sehol máshol nem hallanak. És ami alapvetően befolyásolja az életüket, aztán mire eljön az este, mindenben elbizonytalatom. Ternap egy szavazásról volt szó, ternap szavazás volt, elnézést, áramszünet volt, amiből adódóan negyed egykor feküdtem ma, és négykor keltem. Négytől volt egészen fél tízig áramszünet, miközben különböző emberek arról tájékoztattak, hogy mi zajlik a városban, nem tudom kinek volt érdekesebb az élete. Azulattal szóval, még úgy váltunk el, hogy 10 óra utána a Zuglói képviselőtestület megszavazza a parkolási rendeletet. Majd olvastam, hogy nem. Beszéltem Horváth Csabával, val aki szombaton, szombaton, szerdán áll az önök rendelkezésére, ugye hétfőnketten nem lesz élő lebonyolítású egy Jancsi. Ugye a miszont az aztán végképpen lehetetlenné fogja tenni, hogy időként tökéletes értelmetlenségeket mondok. Tehát szerdán lesz a következő élőben bonyolítások kelyfejáncsi, szerdán lesz módunk élőben kontrollálni azt, hogy mit változott az élet péntekhez képest. Nem könnyű vállalkozás, amikor egy napon belül minden más, bár már egész nap elvileg péntek lesz, bár hat percet soha többet nem fog múlni hét óra. És akkor elmagyarázta nekem horvát Csaba, hogy mi történt. Hogy beelőződött jobbról és barról az MSZP, és a demok a, de az, MSZP az MSZP, a demokratikus koalíció és a Momentum, és hogy akkor ennek valahogy elejét kellett venni, miközben egyébként ő ugyanazt gondolja a parkolásról, mint korábban. Hogy most aztán mégis lesznek konzultációk, hát azt mindannyian értsük meg, szerdán megpróbálja elmagyarázni. De azért látottam fontosnak elmondani, hogy nehogy véletlen azt higgyék, hogy én ma reggel abban a biztos tudatban ülök itt, hogy minden szava megmaradt tartalmával együtt, amit tegnap mondtam, függetlenül attól, hogy remélhetőleg folyamat folyamatszerűen nem tévedek. Amikor sok szempontból hitbéli az igazság... Amikor annyi csatorna van, mint égen a csillag, és önök eldönthetik szabadon, hogy kinek hisznek, és úgy kompilálnak valóságot, ahogy egyébként valóságot összerakni, nem lehet a puzzle nem ilyen. Az egy izgalmas, és hogy felesleges vagy nem felesleges dolog, azt nem tudom. Nekem izgalmas, hogy önökben mi marad meg, azt, azt nem tudom. Nagyjából három percük van, hogy bármiről beszámoljanak, aztán felivon Piko Andrást, aztán felivon Navracsis Tibort, aztán felivon Baranyi Krisztinát, aztán felivon Füriyes Balást. Kivételesen hétfőn és kedden ismétlések lesznek, például Füriyes Balástól megkérdezem, hogyha a vele folytatott beszélgetést hétfő 8 óra 4 perctől megismétlem, akkor mennyire lesz helytálló az, amiről mi ma fél 9 és 9 között beszélgetünk, és majd meglátjuk, hogy mennyire lesz humoránál. 061489099 és 063671161, és olyat teszek, amit korábban még sohasem Ádám hozná nekem egy pohár vizet. Like Tehát hétfőn, kedden nem lesz időlebonyolításuk egy fejjáncsi, 18-án hétfőn viszont lesz, mennyiben viszont azt nem tudom, nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Nagyjából kettő és fél percük van arra, hogy elérjenek engem egy telefonnal, ha bármiről akarnak beszélni. 061 489 099 és 06 Ahogy látom, Fogány másra se foglalkozik, mint hogy itt találjon egy povarat. Itt a Szegényházak Szegényházában. Még két perc Figyelek, ha I jó and feel like a kívánok azt szeretném csak mondani a tegnapi nappal kapcsolatban, hogy valami olyan borzasztó, amiben volt részem, hogy az már szinte felháborítom, minden olyan dolgot kimerített, ami, ami egy embernek a sérelmét előidézheti. Ez a közlekedés Igen. és a lezárása Tudom. az erdogán kapcsolatban kapcsolatban. Amivel így, kapcsolatban a tech megköszönte éjszaka az ön közreműködését? Hát Köszönöm szépen, de ezt nem tudom, hogy én ezt el tudom-e fogadni tőlük, ugyanis az a helyzet, hogy én fél-háromkor végeztem a munkámmal, és este fél-nyolckor tudtam hazaérni az első kerületi lakásomba. Tehát ezt nem tudom, hogy egy köszönöm el le lehet-e az egészet, Nem. Az eg... Nem lehet nem Ezt az egészet úgy át kéne rendezni, vagy úgy át kéne intézni. Nem tudom, hogy korábban is voltak ilyen látogatások, korábban is történtek ilyenek, le volt zárva fél órára, maximum egy órára ez az egész, de ilyen még nem volt, hogy négy órán keresztül ott álltunk, és se gyalogos, se autós, senki nem mehetett arra a környékre. Köszönöm. Felháborító, egyszerűen nem tudok napirendre térni ezzel is is a dolgokat. Ne is fölött a napirendre, de nekem el kell, hogy köszönjek, mert hogy... Fiola János lett. Lett? Ez illet, annyira annyira Annyira sok minden történik, hogy az én régi szép szokásaimtól eltérően egyáltalán nem lesz módon kitérni arra, hogy milyen nehéz volt téged megszerezni, de örülök, hogy megszereztelek. Uh, ugye egy műsor, hogy a Szilágyi megmondta három részből áll, zenéből, szövegből és csöndből, de egészen más egy hallgatóval beszélni és más egy olyan emberrel beszélni, aki, aki egy a szó hagyományos értelmében vett uh, és ugye belüled ez vált. Úgyhogy az első kérdés az mindenféleképpen az, hogy miközben, ha valaki nem jelent kockázatot neked, az én vagyok, mert az, hogy nagyon kínos beszélgetést okozok neked, az könnyen lehetséges, de hogy én belőlem polgármester legyen, az kizárt. Az, ami veled történt, és gyakorlatilag most 18 percen keresztül beszéletnénk erről, nem lesz módunk rá, De áruld el neked egy percben, ha tudod, hogy ez a folyamat, ez hogy ért meg? Uh... Ugye mi nagyon régóta ismerjük egymást, Igen, mi, Igen, még, Igen. mi majdnem barátok lettünk, beszélgettünk Igen, az Igen. életről, én abban a pikóban nem láttam meg a lendő polgármestert, hát a lendő politikust. Mert, mert az, az valamikor a 20-as éveink közepén elettemetve, temetve, én politikusnak indultam. Tudom. Hát, ott, ott volt egy hosszú, vagy nem is hosszú, egy viszonylag rapid döntés, amikor a 90-es évek elején, Szegeden úgy döntöttem, hogy nem, akkor a politikát hagyjuk, és sokkal jobban vonzott az újságírás, de hogy mindig, mindig érdekelt. És aztán persze különböző kacskaringókat tettem, hol a politika, hol a, a társamkritikus újságírás között. De hogy a vége a politika felé dőlt mert egyszerűen azzal, hogy civil aktivista lettem egy csomó ügyben, folyamatosan léptem ki az újságírói szerepből, és ebből szerintem törvényszerű volt, hogy egy idő után, hogyha az ember, ennek a folyamatnak a lényege az az volt, hogy elkezdtem valamit csinálni, és körülbelül két-három év alatt mindig a, rájöttem arra, hogy oké, okay, ez még mindig csak karcolgatja a felszínt. Oké, okay, ez még mindig csak karcolgatja a felszínt. Tehát, hogy lehet Éten de most gyakorlatilag olyan. arról beszélünk, hogy ha bár szerelem volt az újságírás, az, amit most csinálsz, ott be kell, hogy valljad az újságírásnak, hogy most élsz az igazi szerelmeddel. Nem tudom, hogy ez, ez szerelemed, de hogy most gondolom azt, hogy, hogy ebben a Nagyon jó, amit mondasz, egy... ez egy racionális döntés, ennek nincs köze az érzelvekhez? Ah, figyelj, nem lehet, 30 évig voltam újságíró, és ezt nem lehet egyszerűen csak azzal lezárni, hogy kész, kiszerettem belőle, éppen most írtam fel a pálinkást, és voltam neki egy olyan poént, amit minden pénteken elsütöttünk most az Orbánnal kapcsolatban, mert nem tudtam megállni, és akkor majd nyilván be fogja mondani. Tehát, hogy ez azért még működik, de például nagyon erős, erős Szabályokat hoztam magamnak, például az az egyik szabály, hogy én biztos, hogy nem leszek az a politikus, aki bármilyen újságírói teljesítményt minősít, leszámítva... Nagyon jó, amit mondasz, hiszen én ma még fogok beszélgetni Baranyi Krisztinával, és szóba fog kerülni Jancsó Andrea, hosszú bonyolult történet, nem kezdek bele, aki az ők kettőjük egyeztetése kapcsán azt írja a Facebookon, ami ugye egy önálló rádiós csatorna lett, egy önálló médiafelület, mert ugye? mindennel tisztában vagy é Éjfél után egy perce valaki ír valamit, ami megkérdőjelezi mindazt, amit egyébként te korábban tévében, rádióban láttál, hallottál, internetes újságon olvastál, és azt mondta, azt írta, ne üljenek fel, ott ugye a 9. kerületiek, a 8. kerületről beszélsz, a HVG rémhír terjesztésének. Micsoda? Na, szóval, hogy én ilyet biztos, hogy nem. De ő ezt, uh, ezt, ezt, ezt írta. Én biztos, hogy Nem. Uh, de ez valószínűleg abból adódik, hogy újságíró vagyok. Tehát én is terjesztettem Rényhért, nem tudom én hányszor, rólam is, vagy én, én, én is megkaptam, hogy, hogy, hogy, hogy rossz szindulatú vagyok. Az újságíró teszi a dolgát, a politikus okay, meg... Oké, te most a helyem vagy? Tehát, igen, ide térjünk vissza. Tehát most azt gondolom, hogy igen, és azért vagyok a helyemen, mert az, először az újságírás kiüresedése kapcsán éreztem azt, hogy valami más kell csinálnom. Mert hogy itt többet és más a... tudsz tenni? Szerintem igen. Szerintem igen. Többet vagy mást? Szerintem többet. Az újságíró diagnoszta, a politikus, ha jól teszi a dolgát, terapeuta. Az egyiknek az a dolga, hogy rámutasson, hogy hol a baj, a másiknak meg az a dolga, hogy megtalálja rá vagy az enyhítő fájdalomcsillapítót, vagy a és vagy, hogy a, vagy az orvosságot, és hogy meg is tegye, így van. Így van. E, az előző helyen is a helyeden volt. Igen, de ez a hely egyre szűkebb volt, és egyre, egyre kisebb, tehát azt akarom csak mondani, hogy amikor amikor belekezdesz valamilyen ilyen aktivitásba, vagy új műsorba, akkor azt mindig nagyon tágasnak érzed, és aztán mikor belakod, és azt mondod, hogy jó, akkor most adtam 300 embernek ételt, ez tök jó, de a szegénység nem csökkent ezzel. Jó, akkor most csinálunk közéleti civilkedést, oké, okay, harcolunk azért, hogy legyen két WC Józsefváros két terén, Oké, okay, de azért ez, ez, ez azért nem ez az a pálya, ahol igazából, tehát hogy az igazi dolgok nem itt dőlnek el, nem itt tud igazán segíteni, és ez, ez, ez egyre beejjebbít oda, hogy jó, akkor viszont álljunk bele, és hogyha ne, ne, ne dumáljunk, hanem próbáljuk meg csinálni jobban, és tulajdonképpen ezért indultam a választáson, és talán azért nyertem, mert hogy én ezt tényleg komolyan gondolom. Sosem leszek a riválisod, amíg a médiában az voltam, is sosem leszek az. Én nem mondom, hogy a helyemen vagyok, de nincs olyan aspirációm, nem is volt, mint neked. Én, ha alkalmas vagyok, akkor mindenre alkalmatlan vagyok, de a bevezetőn túl vagyunk, illetve hát van még egy kérdés. Most mi a cél? Az a cél, hogy József Árost bizonyos szempontból mintakerületét tegyük. Nem tudom azon a területen, ahol a legnagyobb a baj, a szociális és társadalmi problémák területén, de azt, hogy hogyan működik az önkormányzat, a, a hatalom, azt, ab, abban szerintem nagyon sokat tudunk tenni. Mondok két példát, ami, ami baromi fontos. Az egyik, hogy a transperancy a k monitorral és a TRTB nevű szervezettel, ami Budapesti Korrupciókutató Központ, kidolgozunk egy olyan antikorrupciós csomagot, amely nem egyszerűen csak arról szól, hogy ne, a közbe, ne lopjanak a közbeszerzéseknél, hanem hogy az egész hivatalnak, az egész önkormányzat működésének a rendszerében csökkentsük a korrupciós kockázatot. Ez például egy elképesztően fontos dolog. A másik, hogy helyi nyilvánosságot, közszolgálati nyilvánosságot hozzunk létre. A Józsefvárosi újság az körülbelül olyan volt, mint egy észak propagandalap. Ebből próbálunk meg most egy rendes ö, közszolgálati újságot, amiben igen, lesz ö, ellenzéki politikussal interjú, lehet kritizálni a polgármesternek az elképzeléseit, vitákat fogunk. Ö, benne euh, szervezni reményeim szerint, ugye nem én csinálom, hanem van -e, vannak erre emberek. És azért, hogy ez ne csak egy, egy politikusi duma, legyen, fölkértem a mérték média elemző műveit, hogy egy éven keresztül lapombucmanként monitoringozzák ezt a folyamatot, és tegyék mindig nyilvánossá az, azt a jelentésüket, amelyben elmondják, hogy okay. hol bénáztunk, hol, merre én, én ezt mind megértem, de a beszélgetésünk következő fejezetében konkrét dolgokról lesz szó. Aha. És én ezen konkrét dolgok kapcsán azt érzékelem, de nem veled kapcsolatban, általában, hogy amiről mi beszélgetünk, annak van egy laboratóriumi szintje, és van egy valóság szintje. Ugye. És a transparency, és a mérce, és a mérték, és a nem tudom micsoda ezek számúra, és az Amnesty, és a Greenpeace nagyon sok szempontból nem azt mondtam, hogy teljes mértékben, laboratórium a valóság, pedig nem az. Tenne beszélgettem Horváth Csavával hosszan arról, hogy miközben vannak erkölcsi agályok, miért kell bevezetni zuglóban azt a parkolási rendet, amit még egyébként struktúráját tekintve Karácsony Gergely készített elő, és amivel ő sem volt elégedett, de akkor is. Majd két órával később olvastam a győzelmi jelentést a 444.hu-n, hogy ez mégse következett be. És felhívtam Horváth Csabát, hogy mi történt, amiről majd szerdán beszél. Ezért elengedhetetlen Horváth Csabával beszélgetni, vagy veled. Nem arról van szó, hogy én darutólként akarlak téged felmutatni, hanem veletek tudom megbeszélni, és mindenkivel mással azokat a konkrét dolgokat, amelyekkel kapcsolatban uh -huh. nekem konzultációs kérdéseim vannak, de nem tudom a népel megbeszélni, mert ez nem a népnek a dolga. És akkor uh -huh. Horváth Csaba elmesélte, hogy hát és akkor igyekszem nem titkokat kifecsegni, hogy ugye ezt a konstrukciót politikailag kezdte úgy e, megtámadni és őt megelőzni a Momentum és a DK, hogy ő a saját maga érdekében e, ezt kellett, hogy tegye, és ugyanezt mondta egyébként, csak az interjúban még, hogy ugyanez volt egyébként a tarlóst végkielégítésével sem, ott se értett ezzel egyet, de az egység kedvéért megszavazta. Itt azonban a DK és a Momentum olyan önálló lépéseket tett, ahol stratégiailag nem engedhette meg magának azt, hogy minden úgy maradjon, mint előtte, miközben ugyanazt gondolja a parkolásról, mint korábban. Azt kell, hogy neked mondjam, hogy erről csak úgy tudunk beszélni, veled nyilvánvalóan nem erről, hanem majd másról mindjárt mondom, hogy beszélek az illetékesekkel, mert ezt az emberek ezen a szinten így, ahogy van, most nem értik. Tegnap egy hallgató, és nem is egy, arról beszélt, hogy semmi erkölcsi agályok tabularáza. És amikor én azt mondtam, hogy bennem is van vágy tabularázára, de azt nem lehet megcsinálni, akkor azt mondták, de ők a mostani ellenzéknek, ugye szeretnek a hallgatók többször a első személybe beszélni, arra adtak felhatalmazást, hogy minden más legyen. Kicsit olyan, mint egy népmese, Mindegy. Az embereknek ez a vágya ez abszolút értékelhető, vagy akceptálható. Tönep a hírtelevízióban Kovács Andrea már azt követően, hogy megjött az áram, mert öt órán keresztül nem volt, már mint nálam. Arról beszélgetett egy 8. kerületi Fideszes önkormányzati képviselővel, miután elmesélt, hogy mi történt győrben, majd hirtelen átváltottak. Tehát nem győből beszélt valaki, hanem a 8. kerületről, és arról beszélt egy ember, hogy mennyire nem azt fedi le az alakuló ülésen létrehozó struktúra, mint ahogy egyébként a 8 területiek szavaztak, ez se az alpolgármesterek személyében, se a bizottsági elnökségben, se a különböző pozíciók elosztásában nem szerepel, és ez mennyire felháborító. Azt kérdezem tőled, hogy e tekintetben milyen döntés született, mert hogy egyébként a főváros jelenlegi helyzete tényleg azt képezi le, hogy nem olyan arányban vannak elosztva a pozíciók, mint ahogy egyébként az ellenzék nyert. Uh... Kicsit, hogy képbe a hallgatókat, korábban az volt a Józsefárosi rend, hogy van két bizottság és eseti bizottságok, és, kébe, és mi hozzáveszünk az, az ellenzéket megillető ellenőrzési jogokhoz azt, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek felügyelő bizottságában vannak -e ellenzékiek vagy nem. Ezt egységként kezeltük. Az elmúlt időszakban nem voltak felügyelő bizottsági elnökök, tag talán csak egy volt az ellenzék részéről, és nem voltak bizottsági elnökök sem, tagok voltak. Ugye? Itt a kérdés mindig az, hogy meg, megadja-e a mandátum arányos képviseletnek a lehetőségét a többség a kisebbségnek. Mi azt a megoldást választottuk, hogy a 6 bizottságot hoztunk létre, mert szeretnénk dolgozni, szerintünk két bizottságban nem lehet. Ott két bizottság, tehát ott olyan bizottsággyűlések voltak, hogy 5 perc alatt lezavarták a fideszesek azt, amit előtte valahol megbeszéltek. Mi valódi vitákat szeretnénk, meg valódi megoldásokat. És tematikus 6 bizottságot hoztunk létre, 9 fővel, mert a civilek is benne vannak, mindenkinek meg tudjuk adni azt, ami neki jár. A kilencfős bizottságokban három fő fideszes van, és bizottsági elnököt nem kaptak. Ebben az ügyben én meghajoltam a frakció akarata előtt. Itt tíz éves történetről van szó, és tíz éves olyan hatalomgyakorlásnak a, a, a felszámolásáról, amiben tényleg az ellenzéknek a jogait semmibe vették. Viszont azt meg az én frakción fogadta el, hogy az általános alapelv, hogy a többség az a kisebbség pedig ellenőriz, nem csorbulhat. Tehát amit nem adtunk meg a bizottsági elnököknél, azt legyenek szívesek adjuk meg a felügyelőbizottsági posztoknál. És az a döntés született, hogy a három önkormányzati cég felügyelőbizottsági elnöki posztjait a Fidesznek ajánljuk föl, ezek a felügyelő bizottságok három tagúak, tehát ott is érvényesül a, a mandátumarányosság, de az elnöki pozíció plusz jogosítványokat jelent, többet tud, tehát hogy gyakorlatilag folyamatosan tudják ellenőrizni a cégekben folyó munkát. Én azt gondolom, hogy ez egy korrekt ajánlat volt, és a Fidesz ezt el is fogadta, megszavazták mind a képviselők díjazását, mind pedig ebbe a, ezekbe a bizottságokba tagokat delegáltak. Az, amiről ők beszélnek, az egy politikai játék. Én ezt értem. Hol én nő, nő a, a politikai játék, a fölé a struktúra fölé, amiről beszélünk, vagy te abban reménykedsz, hogy nem nő fölé? Szerintem fölé nő. Nézd, én is kommunikálok, ők is kommunikálnak. Ők most a sajátjaiknak elmondták, hogy mi a hatalmi arrogancia, mi nagyon sokat beszélünk a hatalom nélküli aciáról, amit most tapasztalunk. Tehát, hogy, de én a, ezzel együtt azt gondolom, hogy alapvetően, ha a főváros nézzük, ahova nem küldött a Fidesz ugyanilyen okok miatt a bizottságokba tagokat, vagy máshogy, ahol, ahol szintén nem voltak benne Józsefárosban, jó a helyzet. A Fideszsel együtt fogunk működni, közösen dolgozunk majd a bizottságokban. Mennyire aggályos a főváros? mert az, én végignéztem az egészet, és beszéltek emberekkel, az nagyon agályosnak tűnik hozzá téve, hogy az ottani hangok azt a benyomásomat erősítik, hogy létrejött a fővárosi közgyűlés személyében egy ellenparlament. Uh. Én, én még nem mernék ennyire határozottan fogalmazni. Én tényleg abban bízom, hogy korábban. Amikor valamit kell... mond Pokorni Zoltán és Niedermüller Péter, aki nálam sokkal visszafogottabb egyébként, mint máshol, azt mondja, hogy ezt mondja meg a főnökének, és országosan teremtsenek előbb ilyen viszonyokat, az azt mutatja, hogy Pistige visszarugott, amit én egyébként érzelmileg megértek, de pontosan szembe megy azzal, amit, azt, amit nálam mond, hogy békés építkezés lesz. Persze lehet közben békésen építkezni, csak akkor ez nagyon furcsa ellentmondás. Uh, jó, figyelj, akkor mondok, mondok egy percet arról, hogy hogy éreztem magam ebben a, ebben, a, ebben a fővárosi helyzetben. Hogy az embernek vannak elvei, és azt mondja, hogy igen, mandátum arányosság kell, hogy legyen, uh, és akkor adjuk meg, mert úriemberek, meg demokraták vagyunk. De amikor... Uh, előjönnek azzal, hogy le, például a rabszolgatörvény kapcsán, hogy hol van a hatástanulmány, miközben az egész rabszolgatörvényt két képviselő nyomtál az országgyűlésen mindenféle hatástanulmány nélkül, akkor az ember ö, tényleg magához kap és azt mondja, hogy na ne, ez Jó, de már de később jel. volt? Az később volt, de ez csak egy példa arra, amit mondok, hogy a Niedermüllernek a, a, a, a reakciói, meg ezen az oldalon a reakció, az tényleg azok volt. voltak, igen, az arról szóltak, hogy oké, okay, értjük, egyik pillanatról, tehát hogy nekünk is hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a Fidesz, amely hatalomból gyakorlatilag kőkeményen lenyomta az ellenzéket, most hirtelen beáll egy ilyen áldozati szerepbe, és olyanokat kér számon, amit egyébként tíz éven keresztül elfelejtett, nem Jó, gyakorolt. Ez vagy ez ez egész egyszerűen csak azért kérdezem, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi épül, és természetesen az épület az kurvára érdekel, ami is a 14 éven aluliaknak nem felett és a korlátozott mértékben ajánlott. Tehát nagyon-nagyon érdekel. De akkor, amikor azt mondja egy olyan tanácskozáson, ahol te is ott vagy, ahol egyébként Baranyi Krisztina is ott van szemben azzal, hogy bizottsági tagságot hogyan kapott, hogy ő nor normális csávó lesz, majd ez a normális csávó betérjeszti a dupla végkielégítést, amivel sokkal többen nem értenek egyet az el, a, mostani, a korábbi ellenzékből és a mostani többségből, mint ahányan, mint ahányan egyébként szavaznak, tehát megteszik azt, hogy nem úgy szavaznak, mint ahogy gondolják, akkor erről a normális csávól azt gondolom, hogy lehetséges, hogy biciklivel közlekedik, de lehet, hogy ebben kéne inkább normálisnak lennie. Nézd, ö, És én aztán ez ö... rád ragad, hiszen mindaz, amilyen módon te ö, kommentálod ezt, ö, miközben ott nem szólasz meg, ö, azért az az emberben diffúz érzéseket kelt. Az, hogy nem szólaltam meg ott? Hát ez ügyben. Ö, ez ügyben az egy tudatos dolog volt, ugye én ö, nagyon, nagyon felkapott, vagy nagyon hype volt ifjú ilyen uh, politikuska vagyok, és uh, okay, nem Oké, de a Facebookon mégis megtetted, tehát a mégis A Facebookon megtettem, de ez, ez tervezett is volt, tehát engem, engem nagyon sokan kérdeztek, és nyilvánvalóan... De lehet, hogy ez én nálam a hatás nem úgy van, mint hogy te azt eltervezted. Ebben, ebben nem kételkedem. Uh, abban az ügyben uh, az volt a megállapodás, hogy uh, friss rakció, ez lesz az első, első megszólalás, Ebben a frakcióvezetőnek, Sopranyi Tamásnak kell Aki azt mondta, hogy nem. Aki azt mondta, hogy nem, és aki, amivel én is egyetértettem. Nem fogok mellé odaállni még egy kicsit, ráadásul az én, a frakcióban a helyem, egy kicsit speciális, mert én úgy vagyok Momentum frakciótak, hogy nem kötelező a Momentum pártutasítása rám. Én Ami alapvetően ezt az egész beszélgetést okozta, azt nem gondolnád, hogy mi volt, az az ötödikei bejegyzésed volt, ez így szólt, ma a fővárosi közgyűlés alakuló, ma a fővárosi közgyűlés alakuló ambivalens érzései vannak folyamatosan és most is, ha hagyományos módon képzelem a politikát és a politikai hivatást, akkor azt érzem, hogy nagyon lötyög rajtam ez a kabát, ha meg azon, ért, azon értékek mentén, amit a kampányban is hangoztattam, és amiben hiszek, akkor meg nagyon szűk ez a készen kapott politikusi kabát lesz idő emberi méretre szabni, és ez a szöveg nálam, a te ismeretedben, elnézést a kifejezését, csak nagyon elszaladt velünk az idő, mint hogy mindig elszalad, múrikálásnak tűnt. Értettem, de múrikálás. Nem is hát nagyon szólyom, türelem, türelem, ja. türelem, ami őszintén megdöbbentett az az, hogy az a közeg, amelyhez én valamikor soroltam magam, de ma már nem tartozom közéjük, és senki közé nem tartozom, ez legyen az én hibám. Tehát valami olyan szimpátia áradat, egyébként kicsit demonstratív, kicsit érzelgős, jelent meg itt, ezt követően, Jávor Benedektől Szelényi Zsuzsáig, hogy nem lehet bennem annyi ellenérzés, hogy ugyanakkor ne azt gondoljam, Piko a legkisebb királyfi, mi már elbuktunk, lehet, hogy öregebbek vagy fiatalabbak vagyunk nála, de mi elbuktunk, ő most kezdi, András, valósítsd meg azt, ami nekünk nem sikerült. És ez egészen elképesztő volt. Ez uh, volt az, amiért én kerestelek alapvetően. Két dolgot mondanék erre. Függetlenként azzal a azzal a belső meggyőződéssel, hogy bármikor felállhatok, és ezt tényleg komolyan gondolom, nekem sokkal könnyebb, mint volt a Jávor bentének vagy a Szelényi Zsuzsinak, vagy bárki másnak. Ezt most érzem. Én nekem a legfontosabb az a saját lelkiismeretem és a szerkölcsi mércem, azzal együtt, hogy én nekem nagyon-nagyon erős az ilyen politikusi megértésem. Tehát, hogy nem ez a vagy nagyon-nagyon politikus ellenes civil vagyok. Pontosan tudom, hogy hogy működik a politika. Nálam ez a kérdés arról szól, hogy mely az a kompromisszum, amit már nem kötök meg, de nagyon sok kompromisszumot megkötök. Ez az egyik. A másik pedig, hogy mórikálás. Én tényleg sokat mórikálok, és fogok is valószínűleg. pedig azért, mert azt gondolom, hogy a és tulajdonképpen a Józsefvárosi kísérlet, amivel belefogtunk, erről is szól. Azt gondolom, hogy a politikának a Magyarországon a legnagyobb gondja az az, hogy irtózatosan messze került a, a, az emberektől. Az, hogy én bringával járok be, vagy ha esik az eső, akkor felszállok a 99-es buszra, és onnan megyek, vagy villamossal megyek. Az, hogy hírom, hogy mit érzek hogy vannak dilemmáim, hogy, hogy a politikus ember és egyáltalán nem egy ilyen nagyhatalmas sündisznócska, akinek, akinek annyi esze van, hogy, hogy a segében van a feje, és ettől óriási nagy segfejlett. Jó, de nem, kicsit mégis ez... értem, de azért mégis, e, de... mégis, mégis nagyhatalmú sündisznócska. Két kérdésem van. Az egyik az, hogy úgy döntött az NMHH, hogy nekem itt ebben a rádióban még öt pénteken van. Tudom, hogy érzelmileg zsarollak, tisztában vagyok, te múrikálsz, én érzelmileg zsarolok, mindenki azt csinálja, amiben erős. Attól persze neked nem kell gént mondanod. Az a kérdésem, öt péntek. Ez december 13 az utolsó. Vállalsz-e öt pénteket, hét tíztől? Persze. Ez az egyik. A másik pedig, ez a mi kettőnk régi ismerettségére alapozott kérdés. Én tudom, a te anyagi viszonyaidat, és azt is tudom, hogy téged ez olyan nagyon nem zavar, de, de szíves, de az jó, hogyha az ember többet keres. Milyen az? És nem mondom, hogy mennyi a kereseted, mert ugye avval itt mindenki foglalkozott. Tehát miközben te el vagy könyveve való egy pozitív figurának, mégis ugye így jelentek meg a híradások, én ezzel most nem, senkit nem hergelek. Azt kérdezem tőled, hogy milyen ilyen fizetéssel rendelkezni, amit nagy valószínűséggel minden hónap x napján meg fogsz kapni, és amivel nem rendelkeztél az én feltételezésem szerint korábban sohasem. Milyen érzés? Milyen érzés, hogy a feleségednek azt mondhatod majd, hogy oké, okay, most akkor azt a cipőt megvehetjük. Uh... Van egy ilyen megkönnyebbülés érzés, mert akkor, amikor elkezdtem, akkor én úgy kezdtem el, hogy felszámoltam az egzisztenciámat, és nem volt fizetésem nagyon sokáig, én nagyon sok kölcsönt vettem föl azért, hogy a végén izgulhassak, hogy most akkor nyertem-e vagy sem. És nem volt arra a B-tervem, ha nem nyerek, akkor azt a pénzt, hogyan meg miből fogom tudni kifizetni. Tehát, hogy kockáztattam. A másik, hogy amit akarok mondani, hogy az, hogy mennyi a fizetésem, meg az, hogy erről mikor dönt az önkormányzat, törvényszabályozza az államtitkári üzetménnyel azonos, és nem lehet kisebb, és nem lehet több a semmi. Tehát ha végnéztek, mindenütt ezer forint bruttó plusz 100 valamennyi ö, költségtérítés, tehát ez ilyen bruttó nem te mennyi. Hogyha kiszámolod, akkor hogy a nettó, hét, nem tudom én lesz, elkezdem visszaadni a, a pénzt, elkezdem támogatni a, a számomra fontos szervezeteket. Nem lesz cipő? És, nem lesz cipő? Majd valamikor, nem tudom én, tehát hogy például az, az meg lesz, hogy képzeld el, hogy a gyerekek most 16 évesek, 10 éve nem voltunk nyáron külföldön nyaralni, mert nem tehettük meg, és a, a, van egy ilyen ígéretem, hogy na akkor szeretnének még tengert látni, hogy akkor jövő nyáron át. Itt el kell, hogy köszönjük, mert kerek 6 perccel voltunk hosszabbak, mint. Ó, ahogy... bocsánat, ne, ne, ne, na, szóval, ide, hogy ezek a, nem. Tehát ezek a privát kérdések. Na akkor folytatjuk 7-10-kor jövő héten. Nem fél 10-kor? 7-10. kor Figyeljék, ilyen mértékű érdeklődés van bennem. Tehát nem te voltál hosszú. Én minden reggel olyan izgatott a jövők ide, ugye csak azt tudom neked mondani, egyszer kérdezte a lányom, hogy szeretem e és azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkám, és azóta próbálom meggyőzni arról, hogy azért annál jobban szeretem. Köszönöm szépen. Szia. Én is köszönöm, Szevasz. Jó reggelt lehet! E, ma Piko András, nyolcadik előtt Navracsis Tibor, uniós biztos, Baranyi Krisztina, az e, 9. keleti polgármester, majd Fürjes Balázs a utána hazamegyek, próbálom emberi módon összepofozni magam, tévéfelvétel. Ha azt gondolja, hogy sajnáltatom magam, akkor igazán akkor sajnáltatom magam, amikor elmesélem önnek, hogy nálam negyed kor elment az áram, a Szabadsághegyen, és visszajött fél tízkor, és pontosan az volt bennem, mint amikor egyszer volt egy közlekedési balesetem, ahol valakit elütöttem, talán emlékszik rá, de nem az én hibám volt, és engem csak az zavart, hogy a navracsicsat időben föl tudom-e hívni. Igen. Tehát konkrétan nem vagyok normális. És állandóan azt hiszem, hogyha valamit nem csinálok meg, It, akkor annak az egész országa kárát látja, aztán este rájövök, hogy semmi jelentősége nincs annak, amit csinálok, de másnap ugyanazzal az elánnal kezdem el. Valószínűleg ezt is megérezheti, azért is beszélget velem, mert egyébként biztos önkínzás lehet. Én azt kérdezem, még mielőtt szerelmi vallomást tenne, amit úgyse fog tenni, hiszen már Lázár János kapcsán megmondta, hogy fiala hagyjuk a homoreotikus vonásokat, ilyen fajta lelkesedés ami persze nem kell, hogy külszínileg így nyilvánuljon meg, ez nem verbális kérdés, ez a hozzáállás kérdés, amit a bel... önben is van a saját munkája iránt? Igen. Igen, nem mindig, és nem minden munkám iránt, de, de, mert, mert különböző hőfokon, de vannak olyan dolgok, amik, amit ugyanolyan lelkesedéssel e, tudok csinálni, vagy igen, hát hanem hogy az ember szereti a munkáját, ha, ha olyan szerencsés helyzetben van, hogy munkát végez, amit szeret, sajnos nem mindenki mondhatja magáról, akkor, akkor ez nem mindenki így van, én úgy gondolom. De nem is, akiket ismerek, azok hasonlóképpen így van. Megkérdeztem Piku Andrástól, akit én nagyon réglen ismerek, és a 2000-es évek elején még barátkoztunk is, hogy valójában ő épp ugye a helyén van-e polgármesterként, mint újságíróként, és azt mondta, hogy ne felejtsük el, hogy ő politikusként kezdte, csak nem sikerült, ő most valójában azt valósítja meg, amit szeretett volna, miközben eltelt nagyon hosszú idő ön tanár volt, de dolgozott bíróságon is. Önnek e tekintetben, ha érthető vagyok, nagyon keveset aludtam, hiszen elment az áram, akkor ugye negyed egyig kinyomtattam azokat a dolgokat, amiket szükségesnek tartottam, majd négytől elkezdtem őket olvasni, és még megnéztem, hogy ki mindent ír a Facebookon. Önnek e tekintetben hányénye van? Hát ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy, hogy egy énem van, aki több nyelven beszél. Tehát azért gondolom, hogy egy énem van, mert én, amikor a bíróság én akkor sem gondoltam, tulajdonképpen sohasem gondoltam azt komolyan, hogy én hosszú távon bíró akarnék lenni. Én nagyon, nagyon tisztelem és nagyon becsülöm a bírák munkáját. De éreztem magam, hogy én ezt nem tudom csinálni, Meg engem egyetem alatt is már a politika vonzott. És azóta is én politikával foglalkozom, csak ugye két politikának a két oldalával. Egyetemben tanítom a politikát, a politikával most csinálom a politikát, de azért mondom, hogy egy személyiség, mert, mert az én életem, ez a szakmai életem, az gyakorlatilag a politikával való foglalkozásból szól, Ugyanakkor több nyelven beszélek, mert nyilvánvalóan máshogy beszélsz. Ezt én értem, nagyon sok kérdésem van, csak azért vágok közbe. Melyiket beszéli jobban? Nehéz kérdés, hát ezt, a, ezt a hallgatók tudják megérni. Nem, én nekem is van egy véleményem. Ön, ön, ön saját maga érzékeli, hogy melyikkel tudja jobban megértetni magát a világban. Nem, nem érzékelem, mert mind a kettően meg tudom érthetni magamat a világban. Tehát egy veszélyi vagy egy, vagy egy galgahévizi lakossági fórumon is ugyanúgy meg tudom értetni magam azon a nyelven, mint egy konferencián, vagy egy egyetemi előadáson. A hallgatók tudják azt megítélni, hogy számukra melyik a szimpatikusabb, Jó, de azt kérdezhetem öntől, hogy Gantzegál. Hát ne, ne, ne, ha az ember megtanul két-három nyelvet, akkor Gantzegálnak ugyanazokat a gondolatokat el tudja mondani, Angolul, tehát ő fluentli mind a kettőben? Én igen És nincs is különbség? Abban, de van különbség, azt akartam, mondani, hogy Byron-t és baj, Petőfit egyaránt tud olvasni angolul és magyarul, ugyanazt érti, ugyanazokat az árnyalatokat? Ugyanazokat az árnyalatokat, de nem biztos, hogy ugyanúgy fogalmaznék. Tehát lehet, hogy Petőfiul jól tudok, de mondjuk adiul vagy, vagy kassákul nem beszélek olyan jól. És ez ez ugyanaz a nyelv, de más formákban a mai magyar politikai nyelvben én kétségtelenül, hogy egy, egy későtlenen suta szemüvege... Ennek nincs, tojás ennek. Fej... E, e, e, e, e, ez most nem jött elő, és lehetséges, hogy nem is fog. Mi a cél? Hát már így, hogy mi a cél? Hát már mint az egyetemi <gül> előadáson is Galga hévizem. Tehát más-e a cél? Miről szól a Navracsics? Más, más, más, más, más, más. A, a, a Navracsics milyen címerállat? Mi van a címerében, és miért? Miről szól a Navracsics? Tanítani hát akar, akarsz. igazságot keres, feldolgoz Igen, dolgokat. Megértetni akar, megértetni akar, és megérteni akar dolgokat. És van. Tehát, hogy mondjam, Galgahévizen, a, a Navracsics, ha oda megy, akkor nyilván azt a politikát akarja megértetni az ott ülőkkel, aminek részese, amit képvisel, és arra próbálja érzelminek azonosítani az ott ülőket. Amikor az egyetemen ad elő, akkor pedig általában a politikát akarja megértetni, és ezáltal megszerettetni a diákokkal, azzal a céllal, hogy ők Későbbi életükben tudják, hogy eszükbe üssölnek, ha valamilyen kérdés felmerül, hogy melyik könyvhöz nyúljanak, merre felé tájékozódjanak, vagy jatot esem, például ismeretet, tekben is tartsanak. Én azt látom, hogy ön egy eléggé határozott értékrendszerrel bír, és ezt nem politikai értékrendszerről beszélek, hanem, hogy van egy norma rendszere. Ezt a normarendszert rendszert könnyű -e különböző közösségek szolgálatába állítani? Nem. Nem könnyű, főleg azért, nem, mert ezek a közösségek elvárják, hogyha az ember a közösség tagja, akkor, akkor hagyjon fel a norma rendszerével, és fogadja el teljesen összebben a közösség a E tekintetben az Unió az milyen közösség volt? Van? Tehát a közkönyű. Van... azt se könnyű elfogadni. Az Unió egy ilyen, olyan értelmem, kicsit kicsit, tehát a közösség, az itteni közösség norma rendszerét látszólag könnyű fogadni, hiszen ki ne értene egyet a jogállammal, békével, szociálitással, egyenlő, vagy diszkriminációmentességgel, stb. stb. De amikor ugye az ördöve részletekbe lakozik, amikor elkezdünk beszélni ezeknek a tartalmáról, akkor kiderül, hogy itt nagyon-nagyon itt komoly különbségek vannak, nem, nem kelet-nyugat, tehát nem csak kelet-nyugat, de mondjuk teljesen más, hogy éli meg a politikát egy francia és egy svéd. Hogy mit vár ez a közösség öntől? Melyik norma rendszerében? A norma rendszerének melyik részével vagy a teljes egészével hagyjon föl? A közép-európai Tehát meg akarja szüntetni, és mit szeretne odarakni magát? Egy ilyen vegytiszta... Tehát, a, a, a, a, tehát arról beszélünk, a... hogy a magyar és a lengyel úgy vannak egymáshoz közel, mint a holland és a francia? Igen. Meg nem is annyira. Egy holland és egy francia szerintem távolabb van, mint egy holland és egy svéd, úgy fogalmazni. Mm -hmm. És egy francia és egy olasz, mondjuk. Mm -hmm. Mert az ideális európai politikus, vagy hogy az európai intézmények ideális politikus képe, az valamilyen szublimátum, aki, aki aranyos, tehetős, tehát nem akar semmi pénzt, semmilyen szempontból meg lehetőleg akár ingyen is dolgozik, kerékpárral jár, mosolyog, fellázad minden diszkrimináció ellen, és nagyon egyszerű ember. Csak ha megnézzük, akkor valóban ugye tudtuk, hogy van Olof Palmer, vagy hallottunk annak, hogy van Olof Palmer, aki ugye magányosan vagy a feleségével sétált a moziba, amikor éppen megölték. Meg, a, meg tudni véljük svéd és holland politikusokról, hogy ők kerékpárral járnak dolgozni, hogy ők nagyon egyszerűek, élik a hétköznapi életet. Az én tapasztalatom nem ez. Lehet, hogy vannak ilyenek is, az én tapasztalatom az, ennek ellenére nem az. Tehát ez. Tehát ez az ideális európai politikus kép, ez inkább kivétel, mint, mint, mint általánosság. Hol húzódik a határ, vagy hogyan lehet érzékeltetni a határt a most elmondott gondolatkísérlet, és a között, amit egyébként tesznek, vagy tenni kell? Hát nyilván ott, hogy mindenki egyrészt szeretné magát jobbnak látni és láttatni, ez egy teljesen érthető emberi híjúság szerintem. De én most érthető... én arról beszél, hogy az egész gépezetnek a működtetésében hogy jelentkezik ez? A másokkal szembeni elvárások megfogalmazásában. Az önmagukkal szembeni elvárások fogalmazásában. Nem. De e tekintetben, ha most nagyon merészet ugrok, akkor ez a különbség jelentkezik, vagy mi más különbség jelentkezik egy svédországi kórház és egy magyarországi kórház között, miközben nyugodtan lehet azt mondani, hogy Magyarországon is lehet svédországi kórházat találni, és Svédországon is biztos van, nem igazán jó állapotú kórház, csak azt szeretném mondani, hogy mégis van valami, amit az ember érzékel, és most lehetséges, hogy nagyon demagóg módon próbálja ide betolni, miközben ez ja, a fiok nem is ide van. Mert van egy jó történetem még a tavaszról, a Finn elnökség alatt Helsinki-ben jártam, és megnéztem, nem régen egy-két éve adták át Helsinki központi helyén a főpályodgartól nem messze egy vadonatúj könyvtárat, ami egyben közösségi ház is, ugye ez önmagában már újdonság lenne Magyarországon, hogy egy vadonatúj könyvtárat annak és másikus tömegek járnak oda, nagyon sokan járnak oda, de a lényeg az, hogy megnéztem a könyvtárat, beszélgettem az emberekkel, és amikor jöttünk kifelé, akkor tűnt fel nekem, hogy a kiáratnál és a bejáratnál nincsenek ilyen mágneskapuk, ismeri, ami a könyvtávban az nem Igen, persze. És kérdezem az vendéglátomat, hogy itt, itt hogy, hogy, nincsen mágneskapuk, hát, hogy nem félnek attól, hogy ellopják a könyveket a könyvtárból. És rám nézett a kísérőm, és azt mondta, hogy nah, miért el? Hát ez, ez a miénk, ez, miénk ezek a könyvek, miért lopnák el ezeket a könyveket? Ezért nincsen mágneskapuk. És ez persze erre mondtam, hogy ja, persze, hát Európa mert tudjuk, hogy Európa sem azért teljes egészében ilyen. Ezzel nem azon akarok utalni, hogy a finnek magasabb lennének, mint mi, hanem ennyire más a kultúrájuk és a hozzáállásuk a dologhoz, és ebből adódóan a demokráciát is minden ország, vagy minden nemzet a saját kultúrájának, hagyományainak, és most szándékosan nem mondom a szint szót, hogy nehogy valamilyen fajta aláfölérendeltség vagy minőségi, listázás legyen a dologból, de a kultúrájának, történelmi hagyományainak, vérmérsékletének megfelelően éli meg a demokráciát. Más egy olasz demokrácia, és más egy finn. Vagyis. Azt árulja el nekem, hogyha bennem van vágy arra, amit ön Finnországgal kapcsolatban mondott. Csak hogy jól értem azt, hogy mond, de szeretném, hogyha nagyon kíváncsi vagyok a végén, hogy mit mond akkor nekem azt Magyarországon magyar módon kell megvalósítanom, ami nem tudom, mit jelent, vagy lehet Magyarországon Finnország, miközben Finnországban nem akarnak Magyarországot? Szerintem rövid távon Magyarországon nem lehet Finnország. Én a legnagyobb különbséget nem is a, az életszínvonalnak a materiális ö, különbségeiben látom, mondjuk akkor Magyarország és Finnország esetében, hanem nem ebben a fogalmazunk, hogy kulturális percepcióban. Tehát az, hogy nálunk a köztulajdon, a, az a szabadrablás helye, a finn felfogás szerint a köztulajdon az a mindenki tulajdona, tehát nem károsítjuk meg magunkat és egymást. Min múlik az út egyikből a másikba. Tételezünk hmm. fel, hogy a finn felé. Ugye nálunk, nálunk, szerintem nálunk nagyon alacsony a társadalmi bizalmi szint társadalmon belül, hogy ennek ennek Hosszú történelmi okai vannak, vagy rövid történelmi okai vannak, Ebben nem fogok elvitatkozni, csak az idő rövidsége miatt, mert hogy megint ugyanaz lesz, mint másra, tehát másnak fogom írni egy mindjárt is elnézést a késésért, de e tekintetben a, mind, a politika, és most nem a Fideszről beszélek, a politika tesz annak érdekében, hogy finnizálódjunk? Tehát az elmúlt 30 év, vagy ez egy rossz kérdés, mert érti, amit mond, de rosszul kérdezek, meg rosszra kérdezek. Értem, hogy miért nem, szerintem nagyon lényeges kérdésre, hogy dologra kérdez rá. Én úgy fogalmazok, hogy tehet-e a politika, vagy nem, mert hogy tesz, vagy nem, ez véleménykérdés. Szerintem tehet, nagyon sokan azt mondják, hogy nem tehet. Ez az újságírókkal folytatott beszélgetéseimnél is mindig előszakott jönni, amikor egy újságíró... Nekem az én, én szerintem az, hogy egy újságíró hogyan ír újságot, milyen szavakat használ, milyen stílusban ír. Ez igenis hatással van a közvéleményre, és a közvélemény szóhasználatára, és a kulturális szintre, igaz. és ez igaz a, politi a politikusokra, és a politikusok milyen szavakat használnak. De, hogyan az, nem de az, az, az például, az például az hogyan, mennyire érzékeli abban a közegben, ahol ön van a Fideszben, független attól jelenzékben, vagy hatalmon van, hogy e tekintetben gondolják azt, amit ön, legfeljebb másféleképpen állnak hozzá, mint ön? Hát, ha fogalmazok, hogy nyilván van ön, aki azt gondolja, amit én. Fontosabb, fontos lenne, hogy minden pártban pregnánsan legyen a A szó értelmében? <gül> ez, ez akkor az eszembe, amikor Romániában megválasztották, hogy végül is bizonyos kapott az Orbán kormány, hogy lehet egy hogy minden országban Orbán kormány. Tehát a... most közelebb vagyunk hozzá. Igen. Hogy nem, nem, nem, nem gondolom, hogy nem, nem, de az fontos lenne, hogy legyen a magyar politikai életben Egészen pontosan ne általános megvetés sújtsa azokat a politikusokat, akik nem kiátkozni akarják az ellenfelüket, hanem vitatkozni akarnak vele. Nálunk a kis... nincs értéke a kompromisszumnak, nálunk nincs értéke a, a, a megegyezésnek annak, hogy mind a két fél engedjen, pedig szerintem ez, ez hogy mondjam, szof, kifinomultság tekintetében egy nagyon-nagyon fontos területe a demokráciának. Egy férfi, aki egy fontos ember az én életemben, bár lehetne fontosabb is, később is meg meg kevés időnk van, azt írja, hogy a film példa azért jó, mert a történelmi kiindulópont sok szempontból elég hasonló a rossz a magyarhoz. Ez arra utal, hogy nincs történelmi Igen. determinizmus, rengeteg függ a politikai elit ez is igaz, ugyanakkor a fintársadalom társadalom tekintve is egy kicsit azért más, mint a magyar talán, de, de egyetértek, tehát én is úgy gondolom, hogy a politikai elitnek nagyon-nagyon fontos példamutató szerepe van. Nem szabad természetesen nekéne álszenteskedőnek és fölényeskedőnek lenni, de úgy is hogy a politikai elitnek a társadalom jobbik aztán kellene Akkor hadd mondjak egy teljesen hülye példát, de most elszabadult velem az zebra de inkább a musztánk. Szóval, hogy akkor ugye az Erasmus az arra való, hogy tanuljanak, és ha sok pénz van rá, az azért jó, mert sok ember sok helyen tud tanulni. Jól beszélek? Mondjuk, igen. E, igen. Mit kezdünk azzal, itt szabadul el a musztánk. hogy adott esetben e, egy sejkségnek, egy ifjúja legyen az herceg vagy nem herceg elmegy Angliába tanulni, felvérteződik mindazzal a tudással ami Cambridgeben átvehető majd hazamegy és distingváltan lesz Európa ellenes disztingváltan vagy kevésbé disztingváltan folytat harcot az ellen az ország ellen, ahol a felvértezettségét szerezte igen, ja, hát polpot és a vöröskmerek Franciaországban tanultak az egyetleneknek. Igen, hát nincs, a, a tudás, vagy a, hogy mondjam, az oktatás, a tudás nem determinál, e, hajlamosíthat, de nem, Tehát, túl egyszerű lenne az, a, a, az emberi civilizáció története, hogyha az okos emberek mindig jók is lennének lelkileg. A kettő között nincs szoros összefüggés, lehet hajlamosító tendencia, mondhatjuk azt, hogy minél műveltebb egy ember, annál nagyobb a. Tehát amire a, én rá kérdezek, az van, de a jelentősége, a tömegessége, az nem áll fenn. A tömegessége nem áll fenn. Nem. Hát az emberi történelem szerintem ezt mutatja, hogy párhuzamosan fut együtt a, a képzettség szintemelkedése és a konosztettek. A, a megismétlődése. Okay, akkor lesz. én azt kérdezem öntől, hogy amikor mondjuk Törökországban, de lehetjen a Balkán, van vágy az Európai Unió tagjának lenni? Az mennyire annak a vágya, amiről ön Finnország beszél, és mennyire annak a vágya, hogy ne kelljen vízumot kérnem más országba? Hogy több pénzem legyen. Mert a is kettő, is. igen, mert hogy a kettő kapcsolódik, de nem ugyanaz. Persze. Persze, hát az attól is függ, hogy ugye mindig amikor társadalomról beszélünk, akkor egy homogén egységet képzelünk magunk elé. Van olyan ember, akinek az európai integráció Magyarországon is csak annyit jelent, hogy nyugodtan vállalhat Németországban vagy Ausztriában állást, és nem kell az útlevelet elővennie, amíg utazik. És van, aki számára pedig az ezer éves magyar történelem egyik beteljesedését jelenti a, a, az intézményekben való részéte. Ez mindenkinek más jelent, hogy a hivatalos politikának, mely éppen hol van a hangsúly, szerintem függ az adott történelmi helyzettől is. Ma, tör ma Törökország esetében én azt látom, hogy egyre kevésbé 50 év tárgyalássorozat után érthető módon, egyre kevésbé a a a az ideák iránti, Vágy az, ami meghatározza a Törökország Európa politikáját, és sokkal inkább egyfajta pragmatizmus, hogy már ne vesszen el az, amit az elmúlt 50 évben valamilyen formában a tárgyalások során összeállítottak, vagy összeraktak. Az, életé, az, az életéből adódóan, ami véges szemben azzal, ami a világban zajlott, mert az is véges, csak más időtartamot tekintve, lát olyan folyamatot, ami valami valami felé mutat, és amelyben úgy éri meglepetés, ami abból adódik, hogy magában a folyamatban megjelennek olyan életkorúak, akik nem rendelkeznek olyan tapasztalattal, mint amilyen tapasztalattal mások rendelkeztek, és ennek következtében minőségileg alakítják át az életet, ami egyébként akár a Háborúhoz, akár a terrorizmusok, akár egy csomó olyan dologhoz való viszonyulásukban jelentkezik, amely érdemben alakítja át a világ sorsát, de ehhez tartozhat a klímakatasztrófa is, már a tekintetben, amennyiben saját magunknak okozzuk, és amihez korábban ez az ipari felszereltség nem állt fenn. Hű, ez egy jó hosszú kérdés volt, és a minden részmondatnál már fogalmazott egy válasz, amit törölni kellett a következő részmondatnál. Én nem. Én nem hogy Ugye ez egy nagy vita, hogy az emberi történet tart-e valahová, vagy van-e valamilyen. Gyakorlatilag valami. jól beszél, ez, ez, ez is benne volt a kérdésben. Igen. Kétségtelenül van egy technológiai fejlődés, és ennek van hatása az ember történetére, vagy történelmére itt a Földön. És én láttok olyan jeleket, amik bizonyos fokig átrendezik a körülöttünk lévő környezetet, itt, amit említettem. A, a klímakataszóf, a globális felmelegés, a klímaváltozás, kinek hogy tetszik, kérdésének most nagyon hangsúlyosá válása, de ilyen az európai integráció, mint politikai uh -huh. környezet megjelenése is. De úgy gondolom, hogy az embert és az emberi közösségeket alapvetően, alapjaiban, tehát a, a, környe, a, a, a mozgásterüket befolyásolja, de alapjaiban a természetüket nem változtatja meg. Tehát az ember ugyanaz marad, mint 3000 évvel ezelőtt. Az Antigoné problémája mind a mai napig a, a nemcsak a magyar, hanem a világ minden nemzetének, a politikájának az egyik alapvető problémája. Például. Ön ezt kalkulálja a tevékenységében, vagy épp, épp ellenkezőleg kihagyja? Mert ha ezt teszi figyelembe, akkor egészen másféleképpen létezne, de annak nem biztos, hogy értelmét is találná. Engem az lenyűgöz a már nem a saját tevékenységem, hiszen nem attól hogy lenyűgözve a saját tevékenységemetől, hanem ez, hogy a, hogy az, hogy a, a politika az gyakorlatilag az emberi, végső soron az emberiség örök kérdései körül keringő vitasorozat. Ha az én hallgatóim azt mondanák, hogy bár sok navracs is lenne, mert ők egyébként itthon nem ezt tapasztalják, akkor ugye azért kell azt mondanunk, hogy nem lenne ez egy jó példa, hiszen mi most eleve emelkedetten kezdtük. A szarlapátolás az az ön életében is jelen van, csak most nem arról beszélgettünk. Mi, minek a függvénye az, hogy egyébként az, amiről mi beszélünk, milyen mértékben van jelen egy ország levegőjében, függetle attól, hogy az arányainak is van jelentősége? Nyilván ez függ a nemzetközi környezettől is, milyen események vannak, függ az éppen meghatározó politikusok személyiségétől is, meg a közhangulattól is. Tehát én nem csak a politikusokat tenném felelőssé egy adott ország szennyezettségi mértékének a meghatározásában. Ugye mindig azt szoktam, kedvenc példám az mindig a közlekedés, hogyha valaki a politikusokra panaszkodik, akkor menjen ki egy nyári hétvégén az M7-esre, vagy Figye, egy Én egy számból vettem ki a szót, mert nem tudtam eldönteni, hogy behozzam-e vagy sem. Budapesten ten a filmforgatás volt. Egy elég gigantikus filmforgatás volt. Egy film készült annak kapcsán, hogy ide jött a török elnök. És ennek következtében olyan jelenteket lehetett rögzíteni, amely, amely oszkárdias nem biztos, hogy lesz, de hihetetlen nézettsége lesz, illetőleg volt, miközben a tetszési indexe nem volt túl magas, de benne volt mindaz, ami egyébként Magyarországra, de sokkal inkább Budapestre jellemző, mert egyébként az országnak egy Budapestje van, a struktúráját, tekintve sem jöhetett volna létre, legfeljebb néhány nagyvárosban, de szerintem Szeged és Miskolc is alkalmatlan erre. Igen, de tegnap kényszer helyzet volt. Az, az, a váratlan reakciókat hozhat ki az emberekből. De egy normál csúcsforgalmi időszak, amikor elvileg mindenki a normálisan is. Jó, de amikor az emberek hogy... avval szembesülnek, hogy nem áll meg a metró, amikor az emberek azzal szembesülnek, értem, hogy kijönnek értem. valahova, de visszaküldik őket, mintha egyébként valamiféle elemi csapás érte volna az országot. Akkor az mégsem egy ilyen atomizált, eh, egyszeri, véletlen dolog, hanem olyan, mintha a csebben a tenger egyszer csak megjelenne valami, és azt mondanám a lavrasisnak, nem fogom tenni, 8 óra, egy perc van. Jöjjön Tibor, elemezzük. Igen, igen, értem. É, Amire én... azt mondja a mostani főpolgármester, hogy ilyen soha többet nem fordulhat elő, mert ez egy olyan dolog, amelyben ő magát teljesen tehetetlennek érzi, de nehogy már a hozzátartozó közlekedési vonatkozások olyan mértékben legyenek kiszedve a kezéből, és szembesüljön azzal, amit tapasztal, hogy az nonsens, aztán majd ki fog derülni, hogy ezt egyébként meg tudja tenni vagy sem miközben a tek, amely az egész mögött állt, úgy kér este elnézést, hogy közben az ember csak kacag, hiszen ez olyan dolog, mint hogyha én átgázolnék a kertjén, felgyújtanám a házát, és utána azt mondanám, hogy hát elnézést, kicsit óvatlan voltam, és hát akkor ön azt mondja, hogy egy kicsit? De nem a teken van a hangsúly. Nem, szerintem két a különböző dologról beszélünk, két különböző. Ez, is egy, ez is egy nagyon fontos kérdés, de amiről én beszéltem, az a hétköznapi közlekedés. Én azt a Schultz, azt én tökéletesen értem, csak én a kettőt összevontam. Értem, értem. Mert hogy ezek egyébként e, ilyen mértékben nem lehetnének egymással állók még egy rendkívüli esemény kapcsán sem, illetve hát a rendkívüli esemény az egy árvíz, az egy földrengés, de hál' Istennek nem árvíz volt és nem földrengés volt. Igen, tudom, már, ön... Igen. Akkor a jövő héten. Jó, vagyok, igen. Nem akartam elvenni a kedvét. Nem, nem. nem Te teljesen elkezdte így lógatni az orrát, mint a nem, nem, nem. Viszont hallásul. Keremes hétvégét Elnézést kérek, kilenckor lesznek a nyolc órás hírek. Kedden nem lesz Kejfej Ancsid, de a hét beszélgetéseit megismétlem, és szerintem, hogy szerdán ismét együtt legyünk, ez nem egy utolsó szempont, november 18-án pedig nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. <Szorítan> Halló, jó reggelt lehet! Ön után Fülies Balászal fog beszélgetni, és a vele való beszélgetést hétfő 8 óra 4 perckor megismétlem, valószínűleg a mi beszélgetés, beszélgetést is megismétlem, csak éppen nem hétfő 8 óra 4 perckor, és meg fogom kérdezni a beszélgetés végén Fülies Balástól nagyjából 9 óra felé, elképzelésem szerint, hogy az ő véleménye szerint a mi beszélgetés er mennyire fog elállni. A szó szabatosság értelmében, fogyaszthatóságát tekintve hétfőig vagy pillanatok alatt átírja a történelem, hát a napi politika. Ezt azért is kérdezem öntől, mert ön október 30-án azt mondta, hogy másképp áll most a kormány a fővároshoz és a nagy beruházásokhoz mint korábban, és azt szeretném kérdezni öntől, hogy az elmúlt napok tapasztalata alapján ezt az állítását fenntartja-e? Igen. Határozottan fenntartom igen Akkor ezek szerint ön és én két teljesen Különböző valóságot érzékelünk? Hát Azt nem tudom, hogy ön miért érzékel Mert én nem ezt érzékelem én, érzékel. én nem ezt érzékelem Én azt érzékelem, hogy Önben van egy vágy erre a másik fél pedig formailag megteszi azt, hogy ezt el is higgye, tartalmilag pedig folytában. Tehát, a, mint a Woody Ellen film, ahol a nőtől azt kérdezi a Woody ellen, hogy oké, okay, rendben vagy nagyon kedves hozzád, és téged ezt teljesen lenyűgöz, de észreveszed -e, hogy közben a szoknyád alatt matad. Jó, akkor, akkor megpróbálom megfogalmazni. Nekem eddig még okom arra, hogy ezt ne vegyem komolyan. Mint... Bocsánatot kérek egy pillanatra. Igen. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Figyelet. Igen, tehát minden olyan jel és jelzés, amit én erre vonatkozóan tapasztaltam, az pozitív. Igaz, hogy tartalmi dolgokról, valódi tartalmi dolgokról és döntésekről még nem volt szó, de azok az, ha tetszik, formai követelmények vagy körök, amelyek megelőznek egy ilyen valódi döntést, azok már elkezdődtek és folynak. Tehát eddig nincs okom azt mondani, hogy ez csak egy színjáték lenne. Mondan egy példát? Hát nem, ezek, ezek olyan dolgok, amelyekről most nem szeretnék még nyilvánosan beszélni. Én ezt értem, de a múlt héten is ezt mondta, és ez eddig Igen. korábban őre nem volt jellemző. Igen, azért vagyok óvatos. Egy másodperc szülem, nem akarom kibeszélni a bácskait. De mégis megteszem. Mert a bácskai azt mondta, uh, és ő nincs Azáltal meg hogy ön van a szignál mögött, ő nincs elfelejtve. Azt mondta, hogy ő nagyon kíváncsi arra, hogy amikor majd a körülményeket tekintve hasonló körülmények veszik körül a baranyit polgármesterként, mint amilyen körülmények őt körülvették korábban, tehát nyilvánvalóan nem pont ugyanazok, akkor megérzi-e mindazt, ami adott esetben az ő tevékenységével kapcsolatos, fékek és egyensúlyok? Én is kíváncsi vagyok, hogy meg fogom -e érezni mindez, de az biztos, hogy én mindig más eszközökkel dolgoztam. Én ezt értem, csak ahogy ezt csokonnak kapcsán mondtam, hogy most már második hete, hete azt mondja, hogy igen, de mégse. <gül> Nem tudok még konkrétumokról beszélni. Azért bennem is megvan az a a Fideszes vezetéssel szemben, és most nyilván ez egy nagyon általános szó, amit ugyanúgy takarja Gyorgerics Benedeket, mint Orbán Viktor, de megvan ez a gyanakvás, ez és addig, amíg pozitív jelzéseket kapok, de amit beszámolni való nincsen, addig nem fogok erről kommunikálni. Ez egy újdonság. Igen. Nyakó István után szabadon egy új novom, és csak azért mondom Nyakó <gül> Istvánt, mert azért ő egy nagyon fontos szereplő, tehát amikor Csorbai Ferenccel beszélgetek, aki ugye Mohás polgármestere MSP és azt mondja, hogy az ő dolgaival kapcsolatban úgy nyilatkozott meg Nyakó István az MSP szóvivőjeként, hogy közben vele elfelejtett beszélni, akkor ugye az ember azt érzékeli, hogy Nyakó István úgy gondolja, hogy ő a kihelyezett takozata valakinek, és nem is szükséges az, hogy valakivel szót váltson. Az ön esetében pedig épp az ellenkezőjét lehet tapasztalni. Saját maga tesz szikszalagot a szájára, de tudomásra veszem. Azt kérdezem, hogy ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos tanulási folyamat, amin ön megy keresztül, és bármennyire is furcsa, önön keresztül és másokon keresztül én is egy tanulási folyamaton megyek át, keresztül és vissza, és ezt próbálom az emberek számára érzékeltetni nem önző szempontok alapján, ami alapvetően azért fontos. És én azért tartom nagy jelentőségűnek a mi kapcsolatunk fennmaradását. A tartalmi részről nem beszélek, azt mindenki ítélje meg maga. Mert amikor azt olvasom Jancsó Andrea Facebook oldalán az önök egyeztetése kapcsán, hogy amit ezzel kapcsolatban a HVG tesz, azt ő úgy foglalja össze, hogy a Ferencvárosiak ne higgyenek a HVG rémhír terjesztésének, ha szükséges felolvasom, euh, akkor azzal nézek remélhetőleg szembe, hogy velem kapcsolatban ilyet soha se kellett mondani. Miközben egyébként a HVG-nek könnyen lehetséges, hogy az a dolga, hogy azt tegye, amit tesz, amit egyébként Jancsó Andrea rémhírterjesztésnek nevez, és joggal mondhatja, hogy önnek miközben van ehhez, de hisz nem szól az egész történet másról, mint az önök kettejük egyeztetéséről. Igen, őszintén szóval én nem olvastam az Andreának a Facebook bejegyzését, és én azt gondolom, hogy a nagyon káros a független sajtót bármilyen módon támadni. Bármilyen módon legyen, akár puha, akár keményebb e, mód, ez szerintem megengedhetetlen. Tehát az, hogy egy független újságíró, vagy lapnak a hitelét e, megpróbálja bárki alá Áldozunk -e egy percet a szövegre, ami egyébként önt is érinti? Megköszönöm a igen. Köszönöm. A baranyi Krisztinával ma délelőtt folytató megbeszélésre úgy érkeztem, hogy rendezzük a valós vagy vélt nézeteltéréseket, sírelmeket. Egyikünk sem a nyilvánosság előtt akart ezt megtenni, hanem a személyesen a megfelelő nyitottsággal és korrektséggel. Sajnálatos, hogy a most megjelent hvg cikk írója annyi türelemmel sem volt, hogy ez a megbeszélés lezáruljon és az informálódjon a fejleményekről. Annak ellenére, hogy ma reggel beszéltünk telefonon. Mindezek mellett a most megjelent HBG több tárgyi is szerepel, először is a Momentum helyi alapszervezet. Egy választáson engem jelölt ki, mint a közösségünk alpolgármesteri jelöltjét, tette ezt úgy, hogy Mátyás Ferenc képviselőtársam jelölésére is lehetett szavazni. Tehát nem helyettelettem a alpolgármesteri opció a momentum részéről. A szavazás eredményét tekintve a momentum helyi alapszervezete teljes támogatására biztosított döntésüket az elmúlt öt évben végzett munkám a tapasztalatom, a szakértelmem és a belém bizalmuk inspirálta. Ezt a bizalmat ezúton is megköszönöm nekik, és a következő 5 is igyekszem megszolgálni ezt a képviselő munkám által. Másosorban szeretném határozottan cáfolni az MSZP-vel, vagy bármelyik helyi tagjával. Jó kapcsolatokat ápolok. Ugyanolyan viszont ápolok velük, mint a többi ellenzéki párt képviselőivel, a DK-sokkal, a sokkal a, a PMS-ekkel sorolhatnám. Én a Momentum tagja képviselője jelöltje vagyok, nem más pártoké. Minden ellenkező híresztelés, sejtetés és egy szimpla lejárató kampány az ezt állítók részéről. Mi arra szeretnénk szerződni Baranyi Kristával, hogy megtisztítsuk a kerületet a korábbi Fideszes Poliptól, és egy fejlődő modern várossát tegyük Ferencváros. Feladatokat kihozta. Úgy látjuk, az ellenzéke együttműködés, a polgármester a többi ke kerületben jobban halad, de a mai személyes megbeszélés alapján is mondhatom, hogy a lehető legrövidebb időn belül megkezdjük a tényleges munkát közösen. Ezért szeretném kérni Ferencváros lakosságát, hogy ilyen manipulatív és elfedezett információkat tartalmazó cikknek ne üljenek fel. polgármester asszonynak és nekem is az a célunk, hogy egy hatékonyabb működő és fejlődő kerület te legyen a jövőben ferencváros. Igen most már értem, hogy miről van szó. Valóban, ahogy Jancsó Andra is elismeri, és én sem tagadtam soha, egyébként a, én a hv vel nem beszéltem ebben az ügyben, itt Ferencárosban lassan haladnak azok az egyeztetések, amelyek eh, eh, ahhoz vezetnek, hogy felálljon végre az önkormányzat és az önkormányzat vezető testületei. Sokkal lassabban és sokkal nehézkesebben haladnak, mint más kerületekben az én információim szerint, de ebben tegnap délelőtt valóban volt egy forduló fordulat, egy olyan pont, ami most már, hogy is mondjam, fény az alagút végén, és én is azt érzem, hogy, hogy nagyon gyorsan lezárható mindenki megelégedésére. Ha úgy tetszik, a kult szereplők megelégedésére ez az egész dolog. De ha jól értem, és most már egy kicsit világosabbá is vált, a HVG cikke az ennek az információnak még... Tehát, hogy en enélkül az információ nélkül született, Tehát egy korábbi állapotot tükröz. A korábbi állapot akár lehet aznap reggel is, hiszen azért itt nagyon sok minden um, dolog akár percek alatt, vagy fél napok alatt dől el. Tehát amit a hvg Ez kínke... egy fontos dolog, amiről beszél, hogyha egyébként valami vált, valamiben változás áll fenn, akkor én, aki a változás előtti állapotot uh, láttam, azt felejtsem is el, mondván, ez hogy... És annak nincs jelentősége sem már? Hogy ne lenne, Nagyon ne. Pontosan jelentőségem, és ezért tehát, is mondom, Tehát hogy felejtsem el, de miközben van jelentőség, ez nem ellentmondas? Ne, Isten őr is, hogy elfelejtsem. Tehát ne Pontos. felejtsem el. Ne, semmiképpen ne felejts el, és ezért gondolom, hogy szerintem André is ezt egy kicsit eh, hibásan... Eh, látja, tehát amivel a HVG az új információnak még nem volt birtokában, és lejött egy helyzetet, szerintem objektív módon, ha akkor most már ezek szerint Jancsó Andrát is megkérdezne meg több szereplőt függetlenül kívülről látva, akkor az, hogy az a helyzet megváltozott akár egy óra alatt, arról nem a hvg tehát, tehet, és ezért mondom, hogy ne, nagyon veszélyes politikus soha ne emeljen szót a független sajtó ellen, természetesen a propagandalapok meg a fideszes nem tudom, orgánumok, ez a Jó, itt óvattal kell lenni, és nem a HVG-t akarom megbántani, és a kejfejancsit külön kezelni, nem kezelem külön az, hogy valak, tehát hogy a szoknyád alatt matat, bizonyos szempontból minden orgánum a szoknyája alatt matat önnek vagy a nadrágjában matat a vudi elleni értelemben mindegyiknek van valamilyen célja ami nem pont ugyanaz az egyes orgánumoknál, de... És akár nem pont ugyanaz, mint az én célom. Igen, igen, hát ez igen. A ez a politikusnak, ahogy is mondjam, a kereskedelem. Ugye ő arról beszélt, hogy Ferencvárosban nem a pártok listája alapján el, hogy hány alpolgármester lesz. Ezt mondta október 30-án. Az a cikk, ami megszületett, és ami nem tetszett, fogalmazok így Jancsó Andréának, az pont az ellenkezőjéről szólt. Az a kérdés, hogy függetlenül hogy neki mit tetszett, az önkívánsága e tekintetben valóságá vált -e? Mert amit én tapasztaltam, az azt mutatja, hogy könnyen lehetséges, hogy az október 30-ai álláspontját meghaladta az élet. Nem, nem haladta meg az élet. Nem, én, tehát, itt tényleg vannak olyan dolgok, amelyekhez én személyektől és pártoktól is akár függetlenül ragaszkodom. Mert hogy az, a, az, az az én politikai hitvallásom. Én, amit akkor mondtam, meg előtte, nem tudom, két héttel mondtam, ugyanazt mondom ma is. és azt szerint, De mekkora napi küzdelmet folytat annak érdekében, hogy ez így legyen? Óriási. Az a kérdés, hogy ez az energiája megmarad-e, vagy ha másért nem azért, mert ők többen vannak, valamilyen mértékben könnyen lehetséges, hogy idővel maguk alá gyűrik? Hát az, az jó idő lesz. Hát Én ugye nem arról vagyok híres, hogy megfutamodni a konfliktusok elől. Én ezt értem, nélkül. és a, a tekintetben nincs is kétségem, hogy adott esetben akár ön is győzhet. A kérdés az, hogy ez az állapot mennyire lesz üdvös Ferencváros számára, hiszen nem egy gondolatkísérletről beszélünk Szerintem mindenképpen üdvös lesz. Itt nem a belső konfliktusok és a belső egymást őrlés számít, hanem az számít, hogy ami a nap végén Oké. Okay. az Ferencváros Kivá e tekintetben, Pont, de elsősorban nem önnek, Ferencvárosnak, hogy így legyen. Nagyon így van, tanulságos én volt. Nagyon tan én azt gondolom egyébként, hogy Bácskai Jánosnak is emiatt dolgozott, de természetesen most nem kezdem önöket e tekintetben egalizálni. Isten ments, nem is lenne szerencsés. Nézni az alakuló ülését a fővárosi közgyűlésnek ismerve önt nem is olyan nagyon rövid ismerettség a miénk. És egy sor olyan belső tapasztalat van önnek rólam, nekem örről, amit mások nem tudnak. Megesett a szívem önön, de nem megsajnáltam. Tehát az, ahogy ön mint civil, de nem is civil. Én önben nem egy civilt látok. Ez civil szó menetközben átalakult. Ön nem egy civil. Ön nem pártak. Ön nem tagja pártoknak, és ezzel együtt sikerült önnek pártok támogatásával Polgármesternek lenni. Szerintem ez egy fantasztikusan nagy teljesítmény öntől, függetlenül attól, hogy ez bácska János pozíciójába került. Tehát ezt, ezt, ezt, ezt tudni kell az embernek objektíven értékelni. De az, amilyen mértékben egyébként önt nem vették figyelembe, mint a létezését nem vették észre, aztán hihetetlen módon próbáltak korrigálni. És pontosan ez az, amire az előbb rákérdeztem, hogy akkor én felejtsem el az előbbi állapotot mert lehetséges, hogy holnap nyolc bizottságnak is a tagja lesz. Én bennem mégis az maradt meg, amikor egy bizottságnak se volt tagja, kétszer is felszólalt ez ügyben, megérte a Facebookon, aminek olyan olvasottsága volt, amilyen olvasottsága a karácsonynak nem volt tegnap, és amiben mint csebben a tenger benne van valami, amit most nem tudnék mondat megfogalmazni. Igen. Nézze, én ehhez vagyok szokva. Engem eddig is a Fideszes Közgyűlés ugyanígy levegőnek nézett, ugyanígy. De amikor azt mondja, hogy valami nem változik, az nem egy. Jódem, amikor azt mondja, hogy valami nem változik, az nem egy izzi, egy Nem, ez ezt nem Tudom, ezt tudom, de ezt most én magam mondtam. Magam. Igen, csak én azt szeretném ennek elmondani, ugye engem már kizártak bizottságból. Itt a Fideszes többség úgy gondolta, hogy én nem illek bele a klubba. Oké, okay, hát itt és ég, kizártam, és Így van, és próbáltak ignorálni, észre venni, e, ugyanúgy. Tehát én ehhez vagyok szokva, engem ez inkább inspirál. Engem nem tudnak ilyen módon, nem tudom, becsicskítani, hogy ha Én ezt értem, csúnya, de ő nem egy tehát, nem egy olyan, tehát, ö, ö, ö, tehát hogy mondjam, az alapállása a dolgokhoz, ez egy font... Tehát amit ön mond, az nem a konstruktivitásra mutat, hanem arról, hogy az ön személyi sorsa hogy alakult, és azt látja, hogy ez sose fogja önt elhagyni, miközben ez folyamatokhoz, emberekhez való viszonyát egy tízes skálán inkább nyolcasra befolyásolja, mint kettesre. Én azért azt mondom, hogy majd egyszer elhagy engem ez a sorsom. Oké, okay, rendben van, majd beszéljünk e akkor is. Most, igen, nem? Most nem? Most nem hagyta a... A konstruktivitásra, tehát hogy ez engem annyira nem befolyásolt. Én a Füvölösi Közgyűlésen több témához is érdemben hozzászóltam, mert nagyon érdekelnek azok a témák, nagyon fontosak, és szeretném. De azt ön is a nagyon fővárosi... jól tudja, hogy közösségek mások képesek, mint egyének. Igen. Persze. És ez nem egy mennyiségű különbség, hanem minőségi különbség. Az, ahogy Soproni Tamás reagált, az politikai haszonszerzés volt, Gyényémet Erzsébet próbálta menteni a menthetőt, akkor már inkább Soproni Tamás, beleértve, hogy valaki hogyan reagál arra, hogy hirtelen valaki azt mondja, hogy ez enyémből adok neked egyet, mint egyébként tök egy lenne. Hogy éppen mit ad, beleért vagy nem is konzultál a sajátjaival, tehát maga módján a Soproni Tamás az én szememben épp annyira negatív figura, mint Gyénémet Erzsébet és ön pedig annyira esendő amennyire esendőnek soha se láttam legfeljebb a lakásügyében, de a kettőt nem lehet összehasonlítani amikor a pokorninak a tekintetét veszi olybá hogy aznak a hatására mondja, hogy miután úgy tűnt mintha örről beszélt volna akkor már elmondja ezt, miközben korábban ilyen mondatot soha a büdös életben nem mondott, én legalábbis nem hallottam nagyon esendő volt Be, bevallom, hogy meglepett a dolog tényleg meglepelt. Én, én azt gondoltam, hogy velem tényleg senki nem egyeztetett a fővárosi pozíciókról. Nem keresett a városvezetés, se pártok, se senki. Viszont én ezt úgy fogtam föl, még aznap reggel is, hogy hát nyilvánvalóan fővárosi felügyelőbizottsági, meg igazgatósági, meg nem tudom milyen helyek a fővárosi cégeknél, intézményeknél. Én olyat nem kapok, hiszen ez a pártok egyezkedése során ö, osztódik ki. De az, hogy bizottsági helyet, tehát ami, ami ide döntéselőkészítést végeznek a bizottságok, ott folytatják le a vitákat, ott érlelődnek ki azok a, szempontok, amelyek akár a döntéseket is megváltoztathatják, vagy befolyásolhatják, hogy egy ilyen uh, teljesen más típusú pozícióra sem leszek érdemes, vagy egyszerűen megfeledkeznek róla, vagy a mai napig nem tudom, hogy ez hogyan történt. Ezen én őszintén meglepődtem. Majd adnak egy listát az utolsó pillanatban, amire azt mondja, Így hogy ön 10 perc alatt nem fog egy uh, 10 perc alatt át silabizálható valamit megszavazni. Így van, pontosan. Ennek a jelentősége az én szememben óriási. Tehát én amikor azt mondom, hogy drukkolok önnek, akkor csak ugye egyfolytában kalkulálom azt, hogy a bácskai hallgatja. Ez nálam, tehát hogy mondjam, ez egy, ez, egy, ez egy olyan dolog, ami nálam egy morális alapkövetelmény, hogy nem árulhatok el embereket annak örvén, hogy éppen a helyzet változik. Tehát visszatérve oda, ami most fontos, nem a magyarázkodás, vagy magyarázat, az az hogy vajon egy struktúrán kívüli ember, aki egyébként könnyen lehetséges, hogy többet ér, mint a struktúrán belüli emberek, az egyébként az érvényesülését tekintve eljuthat -e egy olyan emeletre, amilyen emeleten már a struktúrában lévő emberek vannak, erre nem fog tudni válaszolni ön, és erre én se tudom megmondani, hogy ez mikor következik be, könnyen lehetséges, hogy ő majd azt fogja mondani, hogy már bekövetkezett, én azt mondom, hogy mondjon egy példát, és azt mondja, hogy nem mondja, de most még nincsen azon a szinten. Nincs és ez rá. számomra hát, nagyon én, elkeserítő én nem, volt. Nekem, nekem, nekem, hogy mondjam, ez nem okoz gondot struktúrán kívülinek lenni, Figyelj, most már polgármester, felejts el, hogy de, milyen igen, volt Ferencvárosban. Az, hogy a értem, nagy... értem, értem, csak ezt hogy mondjam végig? Mondja. Tehát, hogy nekem ez nem okoz gondot, nem akadályoz a munkámban, inkább ezt mondom. Viszont nyilvánvalóan struktúrában dolgozni sokkal könnyebb, gyorsabb, hatékonyabb. Tehát én nem zárkózni el e ezelől. Viszont ebben az időpillanatban nincs olyan politikai struktúra, amiben én be tudnék illeszkedni, vagy be akarnék illeszkedni. Óvattal, óvattal, óvattal, óvattal, óvattal, óvattal. Jön Füries, Balázs és beszélgetünk vele majd a fővárosi közfejlesztések tanácsáról. Nem tudom milyen beszélgetés lesz. A mai utolsó, én elég fáradt vagyok, de óriási munícióval rendelkezem. Őszintén kíváncsi vagyok, igen, hogy mit fog mondani. De egy igen, kis türelem, kis türelem. Ugye azt kérdeztem öntől, hogy mit tud a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról nyolc nappal ezelőtt, kiderült, hogy semmit, vagy nagyon de keveset. Majd elmondtam, hogy ennek milyen jogköre van, és azt mondta, hogy ennek szeretne a tagja lenni. Majd elmondtam, hogy ennek öt tagja tud lenni, még a, a főpolgármester mellett, amire azt mondta, hogy akkor nem leszek tagja. És ez most nem az előző hétnek a megismétlése, hanem. Annak, hogy miután volt a kormányülésen a főpolgármester, és megmondta, hogy atlétikai stadion nem, azt követően a Facebookon tett egy olyan megjegyzést, hogy van olyan díl, ahol egyébként ő hajlamos beszélni az atlétikai stadionról is, ami közben az ön kerületét is érinti. Itt azért már megjelenik annak a kérdése, hogy ön a struktúrán belül milyen kisebb vagy nagyobb egységeknek a tagja. Meg, megjelenhetne, de... Megjelenhetne? Nagyon okosan beszél. De, de abban a pillanatban, amikor egyszer csak a sajtóból értesül arról, hogy amit ön ellenez, amellett a polgármester fő kiáll, azért azt nem kívánom önnek. Hát nézze, én ö, erről nem egyeztettem mostanában karácsonygerdjel. Én, én azt gondolom, hogy de ez ezek, nem az az ügyek, de ezek az ügyek, ezek nem díl, dílek. De Hát dehogy nem, De meg is írja a karácsony. Annak a függvénye, hogy mit áldoz az egészségügyre a kormány. Dehogy nem. Akkor nem olvas. Hát, hát ha ezt mondta a karácsony Ergő, akkor nem értek egyet. Hát nézze, nem tehetek De, más, meg kéne, meg kéne találnom. Oké, okay, azt mondja. Készen állunk a tárgyalásra a kormányjal, csak ugye, ugye tegnap áramszünet volt, és elmeséltem a Krisztának, a barátnőnek, nem önnek, hogy nekem miért szükséges az áram. Azért, hogyha itt vagyunk, akkor, akkor a Jan drát épp úgy fel tudja olvasni önnek, mint a karácsony Gergelyt, vagy ha szükséges a Bibliát. Készen állunk a tárgyalásra a kormányjal az atlétikai stadionról, de előválaszokat várunk az egészségügyel és a közösségi közlekedéssel kapcsolatos felvetéseinkre. Hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá. Hát ez azért nem egyértelműen az atlétikai stadion van való engedményről szóval, Nem? Hát, Hajlandóak vagyunk mert... tárgyalni az atlétikai stadionról, mikor ebben korábban ja, hát azt mondtuk, hogy... Ja, ez benne van szó szerint, hogy atlétikai stadionról... Készen állunk a tárgyalásra a kormánynél az atlétikai Annyira stadionról is... Igen, most én egy kicsit rosszul érzem magam, mert annyira kevés időm van, nem követek sajtót, nem látom mások nyilatkozatait, és ez most engem nagyon zavarba hozott, hogy ezekről nem tudok. Hát erről ha. van, ezért kell a fialával beszélgetni. É igen, és euh, én azt gondolom, hogy az atlétikai stadion nagyon sok fő, olyan állami nagyberuházás és fejlesztés van, ami támogatható. Sokkal több ilyen állami nagyberuházás van, mint olyan, ami egyáltalán nem támogatható. Tehát nem tudom, hogy miért kéne azt a keveset is feláldozni, amit egyébként. Erre én nem tudok válaszolni, nem arra, nem ezt támogatni. a karácsonyjal kéne megbeszélni, vagy nekem a karácsonyjal, most, de maradt nekem ön, van. és most már én önt fontosabbnak tartom e tekintetben, mint a karácsony. El kell, hogy köszönjek öntől mert hogy föl kell hívjam a Fürjes, és aztán haza kell mennem, ez a tegnapi áramszünet ez nagyon betett nekem. Higgyel, hogy én erre a mai négy beszélgetésre Piko, Navracsics, Baranyi, e, Fürjes úgy készültem, mintha négy randevum lenne egy nap, miközben az nem lehet négy rendezvúja, de mindig a Varjú László jut az eszembe, akit egyszer fölhívtam reggel, hogy nincs áram vagy földölt az antenna, annyi minden történik az én életemben lévő rádiókkal, és most hogy se baj, majd beszélgetünk legközelebb, és én minden átmenet nélkül elkezdtem vele ordítani, hogy én három napja készülök a belovaó beszélgetésre, nehogy már nekem azt mondja, hogy ez én nem nagyon értette, nekem ez ilyen fontos. Persze attól még lehet, hogy nagyon szarult csinálom, de a jövő éten is számítok örökre. Nagyon köszönöm, jövök. Viszont halásra. Minden jót vissza. Baranyi Krisztinát hallottak. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Ne felejtsék, a jövő héten, hétfőn, kedden fontos ismétlések lesznek, de ismétlések szerdán lesz először élő lebonyolításuk egy fejecsi hozzátéva, vagy mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. És csak kézben kaptam egy SMS-t és válaszolokra. És még annyit, hogy 18-án nagyon messziről jött ember lesz és számítok önökre. They Wednesday hard to never looking back its Friday Én egy olyan beszélgetést szeretnék, amit maga nem... Magázottunk, eddig ugye? É, igen, de ahogy gondolja... Én nem tudom, én nem, nem, fogalmam nincs, ugye egyszer beszéltünk, az még a radnai féle Rubik ház volt, az, az időszámításunk előtt volt. Mindegy, majd valami lesz. Azért az is hihetetlen volt, ugye néztem a... Melyikünk valami. az idősebb az Hát ez, ez el van cseszve. Én lassan egy olyan szereplője vagyok a hazai közéletnek, hogy mindenkinél öregebb vagyok. Jó, a szilágyi az öregebb nálam. Hát akkor önöm múlik, hogy, hogy beszélgetünk. Jó, én azt, azt akarom, hogy utána azt mondja, hogy hát kínos volt egy egyéb, de én ezt a jövő héten szeretném folytatni. Tehát... Látok, most, most maradjunk a tegeződésnél, ezt szóval és folytatjuk. a Jó, csak néztem azt, hogy visszamagázódott a Pokorni, a, a Szaniszló rendre utasítása után az alakuló közgyűlésen. Mind a kettőjüket jól ismerem. Pokorint egy kicsit jobban, és az az egész. Ön mennyire látja a saját életét időnként, úgy, mint egy filmet? Hát egyidejüleg ritkán előre néha szoktak filmszerű képeim lenni, Mennyire önreflexzív? Mennyire látja saját magát, miközben cselekszik? Az, az, az önreflexiót, azt az egyik legfontosabb dolognak tartom az életben. Bármit csináljon az ember, de a mi szakmánkban, ami egy veszélyes üzem, és az embert könnyen elsodorja a gőg, meg a fontosság tudat különösen fontosnak tartom az öneflexiót. Hát egyfelől meg elsodorhatja egy másik ember. Hát én már igen, többféleképpen veszélyes üzem a politika, annál fontosabb az öneflexió. Az öneflexió is fontos, meg azért ne bízunk, sose bízunk csupán saját magunkba. Fontos az, hogy az ember mellett legyenek olyan barátok, társak, vagy akár professzionális szereplők is, akik visszajeleznek. Ez így van, bár én örülök, úgy tudom, hogy meglehetősen távolságtartó. Hát, ezt hát. magammal kapcsolatban most hallom először. Hát, mert lehetséges, is, hogy a közvetlen környezete nem mondja. Ez is lehet, majd megkérdezem őket, de, de ne haragudjon. Hogy... A közvetlen környezete e tekintetben, ha eddig távolságtartó volt, nem lesz őszinte. Tehát a király Igen, megkérdezi az alattvalókat, hogy ne haragudjatok, ti féltek tőlem, akkor nem fogják azt mondani, hogy ó, király nagyon. Én azt gondolom, hogy nem. Azért, én tovább a mi alkotó műhelyünkbe, ugye mi alkotó munkát félzünk, azt nem lehet félelemben. Ne, én azt gondolom, hogy tőlem nem fél senki, nincs is Nem, nem, nem, nem. Én, és én a nem, nem a mostani munkájáról munka. beszélek, hanem hát azért nem tegnap jött le a falvédőről. Hát nem, már én sem vagyok egy fiatal darab, ezt kétségtelen. De a, a lassan nagykorúak a gyerekeim, vagy az egyik már az is. Úgyhogy e, persze, de a munka az a munka, az fontos, hogy jó munka kapcsolatban legyünk, a, a, a, a szeretett kapcsolataimat pedig a barátom és a Oké, okay, Rendben van, mostantól kezdve kicsit egy ügyészre fogok emlékeztetni, ez az azért lesz, hogy Igen. minél többet meg tudja kérdezni. Ügyész az azt jelenti, hogy ilyen rövid, pattogó, nem arra válaszolt, amit kérdeztem. Azt árulja el nekem, hogy ön, az ön életét politikai közösség befolyásolja-e? Hát politikai közösségben dolgozom. Én 1980-16 évesen lelkesedésből, idealizmusból és szabadságvágyból, meg családi indítatásból csatlakoztam a Fideszhez, és azóta ebben a politikában. Igen, pontosan válaszolt a kérdésemre. Ön mennyire szakember? Hát ugyanakkor pedig nagyon fontosnak tartottam, és ezért nem is lettem hivatásos politikus a gimnázium meg az egyetemi évek során befutottam egy szakmai karriert is. Nekem fontos, ha szerettem is nagyon, hogy elvégeztem a jogot, hogy gyakoroltam nemzetközi ügyedi irodában négy 5 évet dolgoztam, és aztán a magánpiacon is ingatlan fejlesztésben. Jó, de Füliás lehet látni a piacon állami struktúrában akkor, amikor nem az ő politikai közössége van hatalma? Igen, ez eddig mindig így volt. Tehát, Tehát ő... amikor ugye, ugye én először Először ugye a Fidesz az én politikai közössége, az, az, az van került uh, kormányzása. Előtte is a magánszférában dolgoztam. és Jó, aztán, amikor készítem, Jól beszélt, tehát 20. azt kérdeztem, hogy az állami szférában, a politikában látom-e akkor, amikor nem az ön politikai közössége van hatalmon. Volt-e valaha is miniszteriális, nem miniszteriális közigazgatási ember, amikor nem a Fidesz volt hatalmon. Nem, ilyen nem volt. Amikor Előse fordulhat? Hát, azt hiszem, hogy nem. Ami azt jelenti, hogy az ön szakmai tudása és a pártiránti lojalitása e tekintetben kijelöli az ön helyét az életben. Hát az életben nem ez jelöli ki a. A munkáját tekintve. Az életben a legfontosabb dolog az biztos, hogy nem a pártiánti lojalitás vagy. Ebben igaza van, de ne értse félre azt, amit kérdeztem. Én a munkájáról kérdezem. Magyarországon legyünk realisták. Magyarország nekem van egy világos, azt hiszem, hogy érték elkötelezettségem. Ez engem a polgári oldalra, a jobb oldalra a köt. De úgy látom, hogy nincs is igény, nincs is arra lehetőség. nem biztos, hogy nincs ilyen vágy, de a, de a baloldalos Ezt is igény, hogy akkor... magamfajta embereket foglalkoztassanak, mikor ők vannak hatalmon. Ez már rég volt, ki tudja, mikor lesz újra. Egyszer biztos, bekövetkezik. Erről ne beszéljünk, erről majd beszéljünk akkor, amikor ez bekövetkezik. Tehát eddig nem... Ön hány éves? Most leszek 48. Mikor? Ember. Novemberben. Mert ennek a, a hónapnak a végén. Ezt érzékeltem, hogy a ezek ez nincs messze. Nem, nem, nem. Tehát eddig nem ez, nem ez nem volt. Kívánok önnek még egyszer ennyi időt. <gül> Ki fog derülni, majd 96 éves korában valakinek elmondja, az már valószínűleg nem éleszek. leszek. Akkor, amikor... Ja, tudok beszélni. Én kívánom önnek. E, e, nagyon szívesen. A 1509 per 2018 október 17 kormány kormányhatározat, amely a fővárosi közfejlesztések tanácsáról rendelkezett. Annak a genezisét. Ugye erre utaltam akkor, amikor én szeretnék önnel tovább beszélgetni majd máskor, hiszen nem lehet fél órába besűríteni. Tehát ez nem egy egyetemi vizsga, ahol... Tehát ez egy ismerkedés, és egy olyan ismerkedés önnel, hogy... Á, valami Jó, én ezt értem, csak azt mondom, hogy röviden elmondaná azt, ahogy ez létrejött, mert ez nem egy jelentéktelen dolog, és viszon a keveset lehet róla tudni, ha egyáltalán. Köszönöm szépen, megpróbálom, itt a röviden az kihívás lesz. De nem, akkor, ő, akkor ó, ugye elmondom önnek, hogy ez a közbeszédben, hogy szerepel, de ez önt nem fogja meglepni, mert ön is ezzel találkozik. Az hogy uh, Tarlós István meg nyernie a Fidesznek az ügyben, hogy 2019-ben harmadszor is induljon főpolgármesternek, ahhoz volt egy kvázi, hangsúlyozom, kvázi kívánságlista, és ez a kívánságlista illetőleg ennek a megvalósítása a struktúrában ezt tette szükségesé azt, hogy egy korábban is létező intézmény immáron 2019-re pontosabban mondva először 2018-ra hangszerelve megjelenjen neve Tővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Nagyjából ez így van benne a köztudatban. Hát akkor elmondom egy más aspektusát talán a, a dolognak. Ugye 2018 tavaszán a kormány kétharmadban megnyeri a választást, és az új kormányzati struktúrában feláll az új kormány, akkor ugye először a rendszerváltás óta az elmúlt 30 évben nem volt erre példa. A kormányzat miniszteri szintre emeli a Budapest fejlesztésért való felelősséget, és ugye Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter egyben a Budapest fejlesztésért. Itt meg kell, hogy álljunk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a kormány semmivel többet nem tesz Budapesten, mint korábban, se honnan, semmilyen hatás közben mondt el. A, a kormánynak 150 éve feladat a budapesti Igen, ugye nem hagyhatja magára és nem is gyánkodhat Igen, Budapest felett. A mindenkori magyar kormány, ha körbe megy a városon, hidak, pályaudvarok... Ne részletezjük, mit, mit jelent az, hogy a gulyás névjegyén ez megjelent? Azt jelenti, hogy a, a eddig a különböző minisztériumok meg kormányzati intézmények szétszortan kicsit összehangulatlanul az elmúlt 30 évben végeztek Budapest fejlesztésért különböző feladatokat, és egyszerűen ezt a szétszórt heterogén feladat csoportot most egy helyre összegerebje. Olyan emberrel beszélek, aki egyébként ezen a területen is dolgozik, legfeljebb nem ezen a szinten. Azt nagyon jól tudjuk, hogy az önszervezete egy három együtt fővel működik, száz valahányan vannak. 120, Igen, azt kérdezem öntől, hogy amiről beszélünk a kancellár miniszter kapcsán, ott egyébként ez egy mekkora stábbal bír, hiszen egyébként a Gulyás Gergelynek, ha az összes dologgal kéne foglalkozni a nap pont ami hozzá tartozik, akkor ahhoz a 168 óra is kevés lenne. Igen, ezért van az, hogy ő, ő, ő a minisztere ennek az ügynek, és ő rögtön létre is jött egy államtitkári pozíció a minisztériumában, aki csak ezzel a, fog, a kérdéssel foglalkozik, és külön aparátus a Gulyás Gergelynek nincs erre, hanem ezt rábízta az államtitkárára, aki... Történetesen én vagyok, és az én feladatom, hogy ezeket a feladatokat vigyem. De ön egy gyártásvezető, vagy ön egy vízió is egyben? Hát én azt hiszem, hogy talán mind a kettő szerintem. itt nagyon szeretem a munkámat, ugye ez a városépítés, ha egy szóban akarom összefogalni. Jó, de hogy én tapasztaltam, hogy alapvetően megrendeléseket teljesít. A megrendeléseket nem ön fogalmazza meg. Ha valamikor a javaslatot én fogalmazom meg, de hogy a javaslatból megrendelés legyen, ahhoz is szükség van a, a, a kormány döntésére. Tehát azért nem egyszer volt olyan, hogy felvetettem gondolatokat, ötleteket, és miután ezt a kormány hivatalosan a magáimát tette, utána ez rögtön megrendelés is látszik hogy rendben van, Balázsi ötlet volt, de akkor csináld is Ön hol helyezkedik el a struktúrában? Hát ez teljesen világos. Én a miniszter alatt államtitkárként a ez teljesen tiszta, de azt kérdezem, hogy ez a tevékenysége abban a tekintetben, amiről beszélünk, hogyan valósul meg a hétköznapokban a többi hatósággal való együttműködésben? Hát most nehéz értelme, nem a, a, a végzem a dolgomat, és azokat az ügyeket, amiket rám bíz a kormány, vagy a miniszterem, azokat... De ő ugyanúgy egyenrangú partner, vagy ön e tekintetben e, valamilyen többletjogosítványjal tök, bír? Nézze, minden, minden, minden közösségben legyen az informális, vagy minél formális. A közösség egyszerre vannak hivatalos, meg nem hivatalos viszonyok, tehát tényleges, meg de jure de defaktó viszonyok. Tehát de jure a helyzet világos, én van, akivel egyenrangú vagyok, van, akinek fölérendelt, egy-egy projektre esetleg Oké, okay, rendben van. Akkor az a kérdés, hogy milyen minőségi plusz történt egyrészt a gulyás kinevezésével, megnevezésével, valamint azzal, hogy a feladatai egy részét, vagy zömét örre és a szervezetére delegáltak. A az történt, hogy hogy, hogy hogy mondjam, csak sokkal tudatosabb lett a kormányzat Budapest fejlesztési politika, és vég, nem párhuzamosan végez ez a minisztérium, meg az a minisztérium, hanem van egy agyközpont, ahol összehangolják, meg a, egy egységes egy a. Ugye Budapest ez a kkb Hát ez a, ez, a, ez a miniszterelnökség és a miniszterelnökség cége, ugye az én munkaszervezetem a KKP. -tel. De én rosszul tudom azt, hogy ebben a leosztásban maga a miniszterelnök, aztán a miniszterelnökségen keresztül időnként átalakítja a struktúrát is, ami önhöz tartozik, máshoz tartozik, de olyan nem nagyon van, hogy ami máshoz tartozik, az önhöz tartozna, tehát hogy ebben az egészben van egy olyan folyamatos változás, magasépítésű dolgokkal, nem, nem tudom, az összes szervezetnét ne, ne harag, ugye nem kaptam a fejem, ami azt mutatja, hogy ez egy létező struktúra, de van benne egy olyan folyamat, amit egy kívülálló pedig én nagyon igyekszem megérteni, nem pontosan lát, hogy éppen a feladatok mi alapján vannak ide vagy oda delegálva? Hát, szerkesztő úr, én már a kérdést is nehezen bírtam követni. Közben folyamatosan azon gondolkoztam, hogy a hallgatót mennyire érdekelhetik ezek a bürokratikus viszonyok. mennyire se érdekelni időnként, őket, hogyha időnként, időnként, időnként nem... Várja egy pillanat, hogyha egyébként ez nem te teremten egy olyan szituációt, hogy egyik pillanatban a másikra bizonyos feladatok kikerülnek öntől, és ha bár ön kezdi el, más fejezi be, miközben önnek erre nincs ráhatása. Itt arról van szól, hogy az ön és illetékesége mennyire fix, ezért pedig a hallgatóim akkor is mutassanak érdeklődést, ha egyébként látszólag nem. De az én hallgatói összetételem ha, mutat érdeklődést. Ha, ha akarják, ha nem, e, e, meghalják. Szerintem rend van, tehát e, a kormányzatban a munkamegosztás van, Vannak olyan. Mennyire változik ez a munkamegosztás? Időnként változik, de itt radikálisan annyira változik, mint egy bármilyen munkahelyen a hétköznapi életben változni tud. Vannak olyan Nagyobb városépítő feladatok, amit a, a zéro ponttól a teljes befejezésig viszünk mi végig, van ahol az előkészítés és a tervezés a mi feladatunk és a megvalósítást átadjuk másik szervezetnek, ez az elejétől így volt elképzelve. Ebben nincsen semmi különös, de én nem látok itt valamit. én ezt értem, amikor időnként azt mondják emberek, hogy ebben nincs semmi különös, az maga az elhárítás. Tehát azért vegye figyelembe. Nem az elhárítás. A szervezés sokkal kevésbé érdekes, mint a munkahogyümölcse maga. Én azt hittem, hogy arról fogunk beszélni. Arról is, de maga a szervezés nem, nem, nem bír jelentéktelensége, Ne arra, ön pontosan hogy tudja, sőt, nálam sokkal jobban tudja, hogy amikor végül is a városliga ZRT-hez került az Operaház rekonstrukciója, az milyen belső mozgás sok következménye volt. Erről nem fogunk hosszan beszélgetni, de ön is nagyon jól tudja, hogy az információ hatalom, tehát ha az ember tisztában van azzal... De, de, de, de, de fialak, akkor beszéljünk konkrét esetekről, mert, mert, mert én nagyon absztraktan nem értem, tényleg nem értem a kérdést. Beszéljünk az operára. Az opera, az Magyarországnak egyik legjelentősebb kulturális intézménye. Van egy kitűnő e, e, igazgatója, Ókovás Szilveszter, Kihetetlenül érti a zenét, az opera és a, a színház csinálást egyszerre. Fantasztikus szakember, nagyon komoly felújítási, beruházási feladatok voltak az operánál, mert itt nagyon sokan elhanyagolták ennek a vidulépületnek a, a felújítását. Időszerű feladatok voltak, meg raktárt kellett építenie máshol, tehát nagyon komoly beruházási munkát kellett elvégezni, és egyszerűen az a, a, az a javaslat született, még azt is tudom hogy én tettem, hogy nem biztos, hogy az a színház igazgató, aki fantasztikus az opera világában, ő tud egy városépítő beruházást a legjobban irányítani. De talán visszaemlézik, hogy nem volt boldog. Ezért azt mondtam, én azt a javaslatot tettem, hogy ott a Liget ZRT, az földrajzilag is közel van. Szerintem a egy ZRT, aki kifejezetten arra jött létre, hogy megálmodjon és megcsináljon egy városfejlesztő programot. Megvan bennük a szakismeret, és azt az ideiglenes az opera életében átmeneti feladatot, hogy az operát rendbe tegyük, helyrehozzuk, újjáépítsük, annak a beruházási feladatát bízik. Ó, a ezt a részét én tökéletesen értem, de ön egy magasrangú katona, és egy olyan szervezetben is dolgozik, ahol a föl, aláfölé rendeltség ugyan nem olyan, mint a katonaságnál, de nem pofáznak vissza. Hierarchikus a Igen, igen, igen. Tehát azért nem biztos, hogy az ön kollégái úgy az ön szavába vágnak, mint hogy én megengedem magamnak, lehet, hogy ezért én meg is kapom a magamét, de mindegy, én ezt vállaltam. Nem fogja megkapni, és ne becsülje le a kollégáimat. Ők aztán rendesen. Ó, aztán, Isten, menj, hogy lebecsüljem őket. Sőt, hát akkor magamat becsülöm le. Én még nagyon rugalmas tudok lenni életkorom dacára, de azt akarom önnek mondani, hogy azok a szervezetek, amelyek így érintettek, adott esetben nem feltétlenül úgy viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz, mint ahogy ön ezt megálmodja, ön pedig erről nem beszél, mert nem az, ad... ahogy annak idején Kalocsán mondta. Én, én voltam, nem... türelembe befejezem egy mondat, egy a parancs, egy a végrehajtás, tehát itt kipofázás nincs, ez volt Kalocsán Jó, a forradalmihez rendben. De, de, de ez természetes, tehát hogy, hogy mondjam csak, de ne a kormányzatról beszélni, hát egy munkahelyről a... Szerintem, akik most bennünket hallgatnak, a legtöbben most éppen a munkahelyükre tartanak talán a Valószínűleg. És vagy főnökök, vagy beosztottak, vagy a kettő egyszerre, mert lehet, hogy van főnökök is, és vannak beosztottak is. Hát a munkahelyen is az van, hogy van egy közös cél, születnek döntések, a döntések egy részével mindenki sohasem boldog van. Jö, nem arról van szó, hogy valakire testálnak-e olyan feladatot, amit elvégez, de ennek következtében... És ezt most a mondatot nem fejezem be. Ugye nekem vannak olyan partnereim a műsoromban, akik együtt dolgoznak önnel, nekem arra is tekintettel kell lennem, hogy ők most, miközben hallgatnak bennünket, nehogy már azt higgyék, hogy én most a kette, az ővelük folytatott beszélgetést beszélem ki, és agarok nekik rosszat. Én egyszerűen csak azt mondom, hogy amikor a struktúrában ön rám olyan feladatot delegál, ami az én feladatom mellett van, és azt mondom, hogy fürjés, ne haragudjál, de eddig is kurvasokat dolgoztam, meg fogom ezt is csinálni, de majd beszélnék a családommal, hogy nem megyek haza akkor ön tisztában van ezzel. Az egy másik kérdés, hogy ez egy olyan minőségű szervezet, hogy ön tudja, hogy ezt el tudja látni, de annak a teherbíró képessége objektív, ön pedig azt mondja, hogy ezt még kibírja, és abban reménykedünk mindannyian, hogy kibírják. Isten ments, hogy bárkire gondoljak, magamról beszéltem. É, én, én ezt megmondom, hogy szinte már tényleg nem bírom követni. Jó, egyetlen akkor... egy dolog, hogy szeretnék hozzá, egyetlen egy mondatot, uh, uh, szerkesztő úr, hogy azt fontosnak tartom, és ez nem üres szöveg a részemről, és mindig próbálom vizsgálni, hogy ebben hibázunk el, vagy hibázunk-e nagyot, hogy igyekszünk a lehetőségekhez képest családbarát okay. módon végetni a munkánkat, mert a, okay. nem a munka azért. Oké, okay. rendben van. Visszatérve, hogy ne érezze magát nagyon idegenül, a Fővárosi Közfejlesztések tanácsára, mert attól eltérítettem, ugye meg, szó volt arról, Gulyás úr szó volt arról, hogy ön de itt közben pofáztam. Igen, mert elkanyarítottam, elnézést kérek. Ne, semmi gond. Tehát ugye, mert én tulajdonképpen lehet, hogy én vagyok az oka, mert ugye egy lépéssel visszábléptem, és azt mondtam, hogy a kormányzatban nevesítettem. Ne ugye nagyon érdekel az ön személyes tevékenység, ezért elnézést kérek. Ha nem tudja a hallgatókat is, de minden a FKT. Tehát a, a létrejött az egységes kormányzati felelősség, és Tarlós Istvánnal ebben a struktúrában kezdtünk el dolgozni, és ő neki az volt a mondása, volt egy javaslata. Kérdés, hogy... ha nincs Tarlós, akkor is van FKT? Hát szerintem a kérdés az megvan válaszolva csúnya magyarsággal. Tarlós nincs, és FKT van. tehát ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. A karácsony tökéletes tájékozatlanságára val az, hogy egyszer csak azzal szembesül, hogy ön meghívja az FKT-ba, majd önt beelőzi a miniszterelnök, és azt mondja, semmi november vége FKT miniszterelnökség, és izé, kormányülés. Tehát azért óvattal, azért ennél egy kicsit közelebbről nézem az Nem, De neked. megint nem értem, tehát a kormányülésen is szóba került, és utána is főpolgármester úr nyilatkozta, hogy hogy az FKT ülésére sor fog kerülni november végén, december elején, itt az időpontot kell majd De Nyavul, a, a kell, hogy én valamivel régebb óta dolgozom együtt a karácsonyal, mint ön, és ő egyébként, és pattársai, akik most a közgyűlésben ülnek, az FKT tevékenységéről nem biztos, hogy sokkal többet tudnak, mint egy gyalogás az utcán. Hát Nem akarom ég, őket lebecsülni, csak e, szeretném önnek elmondani. Lebecsülve, e, biztos, hogy hát ugye például az egyik pattása, ezt a hasonló <gül> kifejezést használjuk, ugye Tóth József, annyi a földpolgármestere, őt Talós István bára. Ó, igen, de azt már szeretném öntől megkérdezni, hogy mikor kérdezték? Bocsánat, bocsánat bocsánatot kérdezték. Talos István úgy állította, hogy akkor néhány dolgot tegyünk tisztában. Tehát az FKT Tarlós István nagyon erős javaslat, a kérése, úgy tetszik, követelése volt a kormány felé, hogy így lehet közösen. A várost. Ez egy olyan testület, aminek elnöke a miniszterelnök, akit a Gulyás Gergely tud helyettesíteni, és ez olyan jellemző, hogy a havi egy-két ülésen ő helyettesítette Igen. A miniszterelnököt társelnöke a főpolgármester, azonos számban van öt delegált ezek miniszterek mm -hmm. és egy államtitkár, jómagam, magam, és, és főpolgármester, ugye a társelnök, és főpolgármester helyettes, és közgyűlési tagok öten voltak a főváros részéről, csak egyhangúan születhet döntés és bármit, amit a kormányoldal vagy a fővárosi oldal meg akar tárgyalni, azt kötelező megtárgyalni, dönteni csak egyhangban. Lehet a legjelentősebb budapesti fejlesztésekről egyeztetünk itt, és Tarlós István, ez szerintem egy komoly gesztus volt, én bízom benne, hogy Karácsony Gergely is hasonló logikában akarja a fővárosi munkát folytatni, Tarlós István azt mondta, hogy az ő oldalán, a főváros oldalán egy ellenzéki, akkori logikában ellenzéki főpolgármestert, vagy polgármester is beemelt a fővárosi közfejlesztések tanácsában, a fővárosi delegátusok közé, és annyi a föld polgármestere, Tóth József, talán a legrégebben hivatalmán névő budapesti polgármester, is tagja volt a főváros oldalán, tehát a pattások közül Tóth Józsefnek minden ülésen. Igen, én ebben nem vitatkozom ahogy jól, itt, Gerián, itt van előttem báncár, a jogszabály előttem. szövege, tehát arra idézhetem, hogy amíg az egyik oldalon pontosan meg van határozva, hogy kik vannak az állam oldaláról, addig a másik oldalon a mindenkori főpolgármester diskrecionális mérlegelési jogába tartozik az, hogy kiket nevez meg. Hogy abban egyébként van-e. Nagyobb a mozgástere a főpolgármesternek, mint a kormány oldalnak, ez kétségtelen a tagok. Ez nézőpont kérdése, Fülies úr, mert maga az egész konstrukció úgy van kitalálva, hogy miközben maga a kormány Szóval megmondja, hogy az állami oldalon ki van, addig a, a főpolgármester, addig a, a másik oldalt, azt úgy hagyja szabadon, hogy nézőpont kérdés, hogy szabad-e vagy sem. Mert amikor én egy most regnáló polgármester nem tehát léte, nemrég létező polgármesternek mondtam, hogy ez a tanács van, miközben neki fogalma nem volt róla, akkor azt mondta, hogy szeretne a tagja lenni, mindenképpen a tagja akar lenni. Vagy de amikor azt mondtam, hogy ennek korlátozott számban lehet tagja lenni, mint egy négy ember, akkor azt mondta, hogy hát akkor kizárt, hogy ő az legyen, tehát azért az, hogy milyen szempontot tart magának fontosnak a főpolgármester és ebben milyen lobby szempontok vannak, és ez mennyire szubjektív és mennyire főváros javára való, vagy mennyire a főpolgármester kedvére való, ebben olyan szabadságot ad ez a határozat, hogy hát ilyen szabadsággal szívesen élnék én is. Hát ez a szabadság most rendelkezésére áll Karácsony Gergelynek. Azt szerintem rendben van, hogy a budapestiek által közvetlenül megválasztott mindenkori főpolgármesternek van meg az a joga, hogyha javítsunk ki, előttem nincs itt a jogszabály, sem biztos, hogy helyesen van a fejemben, de úgy emlékszem, hogy azt mondja a fővárosi oldalról, csak hogy a hallgatók is értsék hogy a főváros, a főpolgármester kéri föl, fő, tehát ez, az, ez jelenti azt, amit ön mondott, hogy diskreccionális joga igen? van, a főpolgármester helyettesek és a fő, fővárosi közgyűlések tagjainak sorából azt a másik négy embert, akik a fővárost képviselik. Igen. Ugyaneztem, hogy ez a konstrukció. Igen. Tehát valóban Karácsony Gergely szabadon dönti el, hogy a rajta kívül a négy fővárosi ember ott főpolgármester helyettes, ugye, ha mindet főpolgármester helyettesek közül akarnák, akkor egyet ki kell hagynia, vagy bevesz közgyűlési tagot is, vagy polgármester tagot meg az, hogy a főváros önkormányzat oldal összesen négy fő főpolgármester által fölkért egy, vagy több főpolgármester helyettes a fővárosi közgyűlés polgármester tagjai közül a főpolgármester a felkért tag vagy tagok. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy ön hallott valaha interjút, Tóth fel a tekintetben, hogy mi történik a közfejlesztések sem. Vele sem hallottam, megmondom, hogy szintén máshol sem. Hát erre, ezért sem ez is hallottam. készültem, ezért erre ilyen elállnál. El, hát például szívesen adok én... interjút önnek, hogy mi történik. Jó, hát ne felejtsd, hogy arról volt szó, hogy akár a jövő héten folytathatjuk. Mert ugye én, én állok ennek. Mert, is, mert hogy ugye az iránt érdeklődöm, hogy én a hollapját nem találom ennek a szervezetnek, nem pedig, hogy az üléseiről valami leírat legyen, de. Hogy ennél konkrétabb legyek, mert ön számon kért tőlem ö, ö, időnként úgy tűnik, mintha én így én ilyen semmi, játékot. Semmi. Ja, de, dö dö, de jó, jó, jó, jó. Oké. akkor azt kérdezem öntől, ön jogász? Amit úgy szoktam fogalmazni, hogy valaha az volt. Igen, akkor jól beszél, akkor e, e tekintetben pattársak vagyunk, én is elvégeztem a jogot, aztán hát tessék, mi vézzülöttem é, Én is. Lenne olyan szíves, Fűries úr, nekem érzékeltetni? Joghierarhiailag és egyáltalán a struktúrában a fővárosi közgyűlés és a fővárosi közfejlesztések tanácsának egymáshoz való viszonyát? Ez teljesen egyértelmű. Igen? A, a hierarchiában a közgyűlés van fölül. A közfejlesztések tanácsa egy koordinációs együttműködési testület, ahova beviszünk ügyeket és megpróbálunk az ügyekben mert azt gondoljuk, hogy Budapesti javát és a Budapestiak javát azt szolgálja, hogyha a kormány és főváros együttműködik, a Budapestiek javát azt szolgálja, hogyha mi képes vagyunk szakmai alapon megvitatni ügyeket, és közelíteni legalább bizonyos ügyekben egyetérteni, bizonyos ügyekben meg azt hogy egyetértünk a hogy Oké, okay, akkor hát kérdezik valami... És ezt biztosítja a közfejlesztések tájára. Okay, Amit de akkor... ott eldöntünk, azt utána ahhoz, hogy valóban megtörténjen, vagy kormány, vagy fővárosi közgyűlési döntés. Nagyon jól, beszél, nagyon jól beszél, de hogy jön a kormány ahhoz, hogy egy olyan dologban hozzon döntést, amiből a fővárosi közgyűlés kimarad? Hát az, az után hát, de... hát most hatok-e két percet? Hát, hát, önöm én. múlik. Meg, megpróbálnám a, a logikáját, meg a a, a tárgyi jogi valóságát összefoglalni. Megpróbálok el. egy apró kérdést föltenni. Miközben a fővárosi közfejlesztések tanácsa tárgyal valamit, akkor az a kérdés, hogy melyik, ugye minden rovar, bogár, de nem minden bogár, rovar. Tehát az, amit a fővárosi közfejlesztések tanácsa tárgyal, azt vajon mind láthatja-e a fővárosi közgyűrés, miközben... Hát, ne. És akkor mi van, hogyha egyébként a fővárosi közfejlesztések tanácsában született uh, döntés Ügyében a kormány úgy dönt, hogy aztról egyébként a fővárosi közgyűlés nem feltétlenül tájékoztatja. Ne, ilyet nem tud csinálni. Na, akkor meg, meg tényleg adjon nekem egy kis időt, meg a legfontosabb építőköveket itt egymásra. Igen. Először muszáj visszalépnem egyet. Lassan 150 éves lesz Budapest a nemzet fővárosa, a budapestiek otthona. Igen. Amióta világa világi világ, a Budapest Budapest, azóta a kormányzatnak, a mindenkorinak, bármilyen politikai rezsimben, a mindenkori magyar kormánynak feladata és felelőssége Budapest építése, egész egyszerűen azért, mert nem várható el, sosem volt elvárható, és nem is lesz elvárható, hogy a város ön valósítsa meg mindazt, okay. amire Budapesten, a budapestieknek és Magyarországnak szüksége van. Tehát a mindenkori kormány mindig is építette Budapestet, okay. beszéltünk erről. Ezt, ezt mindig elmondja, befejez, befejezem a mondatait. Én köszönöm szépen, hogy, hogy, hogy ha körbe megyünk Budapesten, látjuk, hogy az elmúlt 150 évben nagyon sok dolgot okay, a kormány. de a kormány most képen... legyen 1900, jussunk el 2017-hez. E, e, ugyanakkor szerintem az nagyon fontos, Lászás. hogy a kormány ne Budapest városvezetése ellenére ne őt kihagyva, hanem vele együttműködésben építse a város. Is ezért, ezért a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának az előképe, a fővárosi közmunkák tanácsa előbb jött létre 1870-ben, mint maga Budapest. ne akarja fővárosi. engem elkábítani. Azt kérdezem öntek, igen, hogy, igen. hogy valaha igen. is volt beszámolója a fővárosi közfejlesztések tanácsán született dolgoknak a fővárosi közgyűlés felé? Ne, szerintem a Főpolgármester rendszeresen beszámol, de hat hat én hol ezért, találom nyomát? Ezért hát honnan a fővárosi közgyűlések jegyzőkönyvében, ahol a Főpolgármester a mindig egy beszámolóval kezdte minden. E, e, ülést az elmúlt években. Na, de hat fejenzemmel és is. Okay, a kormányzat azt gondolta, hogy mi, mint kormány, a, tehát a magyar jogrendszerből kifolyólag mi megtehetnénk, hogy Budapesten kormányzati e, ügyeket úgy intézünk, hogy abból kihagyjuk, e, meg sem kérdezzük róla e, a budapesti városvezetést. De mi, Tarlós Istán főpolgármestersége alatt és Karácsongergyei főpolgármestersége alatt is úgy gondoltuk, hogy ez nem helyes, kormány ne csináljon olyan fejlesztést Budapesten, ne kezdjen el, ne fejezzem be, ne adjon otthont nemzetközi eseményeknek úgy, hogy ahhoz nincs meg a fővárosi városi közfejlesztést. eddig az ez könnyű városa. volt, mert eddig, eddig uh, a színezétét hát tekintve. Oké, rendben, vagy, de akkor azt az apró kérdést me... hogy azért, azért, hogy ezeket az ügyeinket egyetessük. Ezért, ezért azt gondoltuk, hogy jó Isten is hogy jönjön létre az a fővárosi közfejlesztések tanácsa, ahol a legjelentősebb Budapesten megvalósítandó, közösségi pénzekből, az adófizetők pénzéből megvalósítandó legjelentősebb fővárosi hatáskörben vagy kormányzati hatáskörben lévő fejlesztéseket Egyesztessük, beszéljünk róla, lehetőleg közös döntéseket hozzunk, és ezeket a döntéseket utána. Okay, de de vagy Kormány vagy közgyűlés. Én ezt addig kábításnak fogom felfogni, amíg meg nem mondja nekem az, hogy amíg a fővárosi közgyűlés ülései nyilvánosak, addig a fővárosi közfejlesztések tanácsának üléseiről az időpontját se lehet tudni, csak az, hogy legalább két hónaponta kell tenni, és a legközelebbi ülésére különös tekintettel a Ligetre szeretnék elmenni. nem egy koordinációs egyeztető testület végeredmény, akkor van mi Logikailag több eset lehetséges. Megvitatunk együtt, mondjuk úgy például a Liget városfejlesztési programra. Uh -huh. Két eset lehetséges. Megvitatjuk, és kiderül, hogy a kormányzat és a főváros egyetér. Ebben az esetben is, ami a kormányra tartozik döntés, azt utána meg kell hozni kormányhatározatban, ami a fővárosra tartozik döntés, azt meg kell hozni közgyűlési határozatban. Lehet olyan eset is, hogy nem értünk egyet. Így. Akkor még mindig a felek eldönthetik, hogy a saját álláskontjukat, a Így. saját De ez mennyiben gátja a nyilvánosságnak? A hát, nyilvánosság hát eddig... csak akkor van, ha konszenzus van? De ne, én nem vagyok a nyilvánosság ellen. Az lehetséges ön is a nyilvánosság, a nyilvánosság a... ellen, de ezek az ülések mégsem voltak eddig nyilvánosak. Hát eddig senki részéről föl nem mehet. Jelentkezem, megbeszél. jelentkezem. Jó, megbeszél. Akkor mivel azt mondta, hogy ön régebben dolgozik együtt karácsonyi gyerek? Oh, a főpolgármester azóta eltűnt. Szerintem a rávette rávette arra, hogy ne beszélgessen vele, vagy valaki más? Ezt, ezt -e. Nem akarom tisztázni. Figyelj, én annyiszor próbáltam tisztázni, ha most nagyon pimasz lennék, azt mondanám, hogy beszereztem önt a karácsony helyett. Nem, én föl nem hívom hát, a karácsony. Szegény ember vízzel Nem, Nem, nem, mostantól évasamán... kezdve magára fog vigyázni. Istenem, nem. És én vagy Mind a kettő. De Jó, ne, ne aggódjon, a Navras is, mert a Lázár kapcsán megmondta nekem, hogy fiala hagyjuk a homoerotikus vonásokat, úgyhogy ilyen dolgok miatt ne aggódjon. Na mindenben ne avasson be Ezek mind a nagy nyilvánosság Aha. előtt történtek. Azt akarom. Én állok rendelkezésre, tehát most itt nem tudom mekkora nyilvánosság előtt, de... Hat jövő ember. Jövő héten, és ha, ne, ha nem is hetente, de akár tehetjük, azt is állok... Rendekezni. Figyelj, nagyon egyszerű a történet, ez a rádió még 6 hétig működik Tehát ön olyan nagyon nagy ezért, kockázatot nem vállal, ha azt mondja hogy minden héten beszél velem az utolsó héten már nem is fog, amikor december 13-a talán az utolsó alkalom, az összesen 5 alkalom úgyhogy nagy kockázat nem nincs velem Megszabad de út, a, a, az internetben. A, a, a jövőben én azt tudom mondani, hogy mi azt az alapállást folytatjuk, ez nem karácsonynak szól ez tarlós idején is úgy volt nem csinálunk Budapesten olyan dolgot amit a fővárosi városvezetés nem támogat. Itt most egy változás volt, és az a kérésünk a városvezetés felé, hogy tegye egyértelmű, hogy mely fejlesztéseket támogatja, melyeket nem. Amit nem támogat, leállíthat menet, közben beruházást döntet úgy, hogy tervbe vett beruházások ne induljanak meg. Az ő döntésük ellenére semmi Jó, de sem ha már itt tartunk, tartunk és érzetni. nézem az órát, tehát azért tényleg nem kell, hogy forsajszága hosszúságúak legyünk. Azt árulja el nekem, hogy volt-e olyan, amiben előbb döntött, tehát amiben a tarlós nem egyeztetett, a tarlós István főpolgármester, csak ez olyan hosszú, hogy, e, ne, tehát, hogy mindenben egyeztetett a fővárossal, előtte, mielőtt elment volna, amit persze tőle kéne kérdezni, hiszen ön bármit mond, ráadásul ez nem is nyilvános, tehát nem is kontrollálható, tehát előbb egyeztetett a közgyűléssel, és utána ennek a mondátumával ment e, a fővárosi közfejlesztések tanácsára. Ez biztos, hogy nem volt mindig így, de nem is kötele tehát hát ezt értem, szükségszer az megteheti, amire közgyűlési döntés volt szükség, az minimum utólag a közgyűlés elé. Kellett vinni a tanulósítvány soha nem. Jó, miután semmit nem lehet tudni ennek a működéséről. Az, hogy erő, ebből mit mondott el a tartlós a közgyűlésnek, az sose lesz kontrollható. Hát bízunk azt, a főpolgármester úrban ő oh, azért van, azért van személyes, személyes azért kapcsolatom, azért. engedje meg, hogy ezt itt egy lápos területnek találjam. Hát ott, volt, ott volt négy másik fővárosi ember, ott volt egy jellemzőkinek számító polgármester, a szocialista Tóth József. Tóth József, József egy azért, diplomata. Nem, tehát... nem akarta, de ha akarta jó. volna se tartotta, ő, tudta volna titokban tartani az FKT üléseken történt. Jó, de ön szerint a közgyűlés tud arról, amit Gulyás Gergely a karácsonyal való sajtótájékoztatóján a Karmelita Kolostor előtt csak úgy ampasszan mondott, mely szerint a fővárosi közfejlesztések tanácsánál már vannak olyan döntések, amelyek még nem jelentkeztek kormányhatározatban, miközben ez sose kommunikálta a közgyűlés? Ő hát még nem minden. is tudja, hogy én miről beszélek, ha csak de nem én tudja... én sejtem, mert én ott voltam minden FKT hát félészen, akkor... de... De az Akkor az, miről minden, beszélek? Minden irat, az FKT összes határozata, és az FKT üléseknek az összes jegyzőkönyve, az a főváros rendelkezésére áll. Ezt az átadás átvétel során Talós István az új városvezetés rendelkezésére, bocsátotta, a közgyűlési tagok eddig is ezután is megismerhetik, nincs itt semmi titok. Ezt egy lehetséges, ezt meg, eddig nem találkoztam még olyan emberrel, aki ezt olvasta volna. Hát igen, de ő nem azon az oldalon van, ak oldaliak most éppen hatalomra kerültek. Jó József, szerintem tényleg érdemes őt megkérdezni. Autentikus szereplő, én e, egy nagyon korrekt embernek tartom, a mangyar főt. a 13. kelet az egy városállam. Igen, de szerintem ő nem fog mást mondani, csak azért, mert a politikai széljárás most jó, megváltozott. Jó. E jó, oké, rendben de van, mondani. de akkor fejezze be, mi milyen területről van szó, ha ő tudja egyébként, hogy van már döntés, de nem született még ez ügyben kormányhatározat. De, de a pénz is rendelkezésre áll? Hát nem, a pénz, rendel a pénz nem tud rendelkezésre állni, az FKT eldönt, és utána akkor eldöntése, rendelkezésre, arra a közgyűlés vagy a kormány is rából. de például egyeztettünk, született döntés arról, hogy milyen irányban képzeljük el közösen a Pesti-Budai rakpartoknak a fejlesztését. Hát akkor nem ugyanarról beszélünk, mert itt a BKV járműveinek a megújításáról volt szó. A BKV járműparkról is született olyan döntés, ami én egyébként azt gondolom, hogy kicsit talán butaság volt a részünkről, hogy nem adtunk neki nyilvánosságot. Főváros hát kérte, hogy a következő 2020-as évben most... Nagy szerencséje, emlékei emlékei éve, hogy nem én vagyok a kormányrendszer tagja és a fővárosi közgyűléshez se tartozom. Én kíváncsi vagyok. Én nem várok <gül> 2020-ig. Nincs annyi idő. <gül> igen, igen. Tehát született a főváros kérésére egy olyan döntés, hogy a kormány 80 milliárdot adjon a hármas metróra, 6 milliárdot a Láncidra, és talán fél vagy 3,5 milliárdot most nincsen kezdettem a papírok a, a jármű beszerzésre 2020-as évben, amiről egyébként egy szintén a Megjelent, de azt, hiszem, hogy a nyilvánosság nem kapta föl, a főkormányhatározat is született. Miután bírom. Mi partnerei vagyunk a főváros, ó, fontos. Figyelj, ezt a mondatot kívülről fújom. Uh, Na jó, de. de Figyelj, én. én Elhiszi, én... hogy komolyan mondom ez a kérdés? Elhiszi, hogy én ezt komolyan gondolom? Azt elhiszem, hogy 9 óra 7 perckor komolyan gondolja, de 9 óra 12-kor, amikor tárgyalás van, nem vagyok benne biztos, hogy nem a saját szempontrendszerét akarja érvelje juttatni, miközben én hál' Istennek, egyik delegációnak se vagyok tagja egy dolgot áruljon el. Saját szempontrendszerem az, az hogy épüljön Budapest. Nekem fogalmi ez a munkám. De azért ez nagyon, azért nagyon szomorú főzőzőség. volt, amikor az ön hihetetlenül bülbőszavú, rúzsa illatú szavainak nem felelt meg a közgyűlés, és képes volt a Városligettel kapcsolatban egy olyan döntést hozni, amire ön hosszan és a fürjestől eltérő módon, szomorú hangon beszélt talán a hírtévében, hogy hát igazán megtehették volna, hogy enne, ez, e, ezt megelőzően, vagy nem egy ilyen határozott felhatalmazással látogatnak el, majd egy november végi bállászlót is felvonultató közfejlesztési találsul. Persze, hogy szomorúak vagyunk, hát, de ez része az életnek. Megint azt mondom, bárki, ha a munkájában szívvel, lélekkel komoly terveket szöveget, belerak munkát, évek tervezését dolgozik rajta, hisz benne, hogy az jó lenne, és utána elesik a Igen, csak hát te. ugye a mostaniak meg azt mondják, hogy én ezt értem csak a mostaniak meg azt mondják, hogy bár korábban is ilyen mértékben kíváncsiak lettek volna a véleményükre, igaz, hogy akkor még kisebbségbe voltak. A korábban a főváros, tehát nincs változás, ez nagyon fontos felkészülő. Mi a Éppen hivatalban lévő minden... Jó, de egy építkezés könyörgöm nem lehet úgy csinálni. Tehát valamikor annak idején Bekel mondta, hogy egy, a műcsarnok igazgatója, már régóta vagyok a pályán, azt mondta, hogy ez szerencsés, hogyha egy művész akkor nyeri el a, a, a, a megrendelést egy kormányzat alatt, a megrendelés és a megvalósítás, mert tessék abban a pillanatban, hogy átsúszik egy másik rendszerben, már egyáltalán nem biztos, hogy megvalósul. Ez borzasztó. Legyen ez egy szobor, legyen ez egy nemzeti múzeum, legyen ez egy nemzeti galéria. Egyetértek, bár csak eljutnánk kodára, bárcsak Magyarországi Nezeti színház, a, hogy ilyen esetek egészen kivételesen történik. Ja, ez a meg. politika. ugye az, ott, ott El is vitte magával a programfüzetét a karácsony, hogy a fűrjes olyan nagyon nem lehet meglepet, hiszen ebben benne van. Egy dolgot áruljon el, mert számúra vannak nagyon fontos emberek, és egy ember külön a elkemre kötött, hogy azt kérdezzen meg öntől, hogy itt van ez a az atlétikai stadion. Meg itt van a világbajnokság, és ebben például Baranyi Krisztinát is megleptem, akivel ön előtt beszéltem, mert Baranyi Krisztina azt mondja, hogy nem. És ő úgy tudta még, hogy a karácsony is azt mondja, hogy nem. Ám a karácsony azt követően, hogy eljött a kormányülésről, azt mondta, hogy hát van olyan konstelláció, Közlekedés, támogatás izé-bizé, egészségügy támogatás, hogy mégis akkor atlétikai stadion is igen. Ugye önök most hajlandóak voltak néhány napot várni, hiszen november 15-ig volt arról szó, hogy lesz válasz, de a közgyűlés egy november végidőpontot mondott, és az még állítólag időbe belefér, ugye arról van szó, hogy ez egy viszonylag közeli esemény, azt nem lehet csak úgy hetekig, hónapokig nem csinálni. Az atlétikai világbajnokság és az különös tekintetel, hogy arról hosszan is beszélt a, a, a hirtévén olyan kifejezéseket is használtam, amiket még életemben nem hallottam. Ingen, Na tök, mi volt ez? Mondom magának. Itt a hát figyelj, én nem, egyébként nem ülök le olyan, vagyok, mint az apám, aki orvos volt. Én még olyanról, hogy reputációs kár életemben nem hallottam, de most már tudom, hogy van ilyen is van. Nem a legszerencsésebb kifejezés ott az interjú helyében, de azért, ha jól értem, akkor itt a hallgatók a reputáció kifejezést bőven érzik. Magyarország jó hírnevét, Budapest jó hírnevét és megbízhatóságát nem fogja erősíteni az, hogyha ha, ha egy szabályosan megpályázott Budapest városvezetésének támogatásával, megpályázott az ő megpályázott elnyert nagy nemzetközi világeseményt vissza kell adnunk. Ennek lesz anyagiakban nem feladható kára is. A hírnevünk az biztos, hogy csorbul, a megbízhatóságunk csorbul, és kétszer is meg fogják gondolni ezek után nemzetközi szereplők, hogy elhiszik-e Budapestnek, hogy valamit akar csinálni. Nem szeretném, kán... hogyha ha ja. lenne, ez egyébként sem fér össze az ön hozzáállásával. Az önvéleménye szerint a kormány hozzáállását ismerve, amelynek ön is része a tekintetben, amilyen szervezetnek az élén van, Tudnak olyan mértékben meg kiátegyezni, amelyben a karácsony egészségügy, közlekedés tekintetében, tekintetében töröveszt. Én nem szoktam abban kap olyat, amiért cserébe. Rosszú idézőjelben az atlétikai stadion megvalósulhat, és ezzel párhuzamosan létrejöhet, vagy létrejött a stadion, és lehet atlétikai világbajnokság. Mit gondol erről ma, 2019. november 8-án, pénteken 9 óra 13 perckor? A Magyarországgyűlés most már elég régi elfogadta a jövő évi költségvetést, ebben az egészséges Budapest programra, kerületek támogatására, járóbetegellátására, sok mindenre, berendezések vásárlására van 40 milliárd forint. Ennek a programnak a tartalmát szívesen egyeztetjük főpolgármester úrral. Én azt gondolom, hogy alapvetően itt a fővárosnak kell azt eldöntenie, hogy van egy 9. kerületi terület, rádió, tehát nem tudja megmutatni képileg, de esetleg azt kérem szerkezni... Ó, olvastam azt, amit erről mondott, nagyon leszólt azt a részt. Tényleg kérem, hogy akár együtt is szálljunk rá egy 4 órát, menjünk ki és nézzük meg, hogy hogy néz ki az a terület. Ez egy szeméttelet, környezet szennyezés volt. ez már egy használatlan lezárt, lerobbant része Budapestnek. Itt fölépülne egy sportpark, egy atlétikai központtal. Ez egyébként nyitva állna a szabadidősport a sport számára, és egy közpark körül, tehát revitalizálnánk és visszadnánk az embereknek Budapest egy, a belvárostól nem is olyan Így mondta a hírtévében, napad. ez egy hát szeméttelep, tehát ott egy bezárt ez kavicsbánya érleg, érleg van, ahol van. környezet szegnyéző tevékenység ez, ez, folyik ez, ez. Visszamondom az összes mondatot. És akkor marad a szemét. Ez az egyik dolog. És ez, ez nem Jó, csak, csak ugye ezzel szemben meg van. azt mondja az ellenzék, hogy a túlárazás következtében honnan tudják, hogy mi folyik magánzsebetbe és mi valós költség. Hát akkor erről. Ak akkor az egy másik kérdés. akkor valami tisztséget is kérek, és akkor a Fővárosi tanácsára nem elég, hogy elmegyek, de föl is szólalok, végre találkozhatom a karácsonnyal. Jó, szerintem azért hagyjuk abba, mert mindenki elfárad. És, t és tényleg nem szeretnék e, olyan benyomást kelteni, e, mint aki most azzal szórakozik, hogy ilyen hangon beszél önnel. Bírha Mondja meg nekem, hogy mikor fog legközelebb ráírni, és abban reménykedem, hogy volt annyi konkrétum, hogy közben az ilyen fializmusok nem uralták el Legyen a területet. Igen a jövő péntek, hogyha az jó. Nekem, nekem tökéletes a mostani beszélgetés, megismétlem, mert én külföldön leszek hétfőn, és majd akkor bátortalan kísérletet teszek, mert valahonnan a verebek csiripelték lényegtelen, hogy ön jobban örült volna, hogy egy korábbi időpont van, nincsenek hallgatottsági ja, mérések. Ne, ne. Nem fogalmam sincs egyébként arról hogy nem, mikor hányan hallgatnak jó, jövő csütörtök péntek, ahogy ön eldönti, nem, ön, ön döntse el nekem jó a péntek jó, akkor péntekem és akkor jó. még egyszer azt, azt ne felejtse hogy állítólag én elmehetek már mindkóval hát már, mint a Budapesti Közfelejtsések tanácsára és Csak azért mondom, mert egyszer a Lánci András mondta, hogy ő megpróbálja elintézni, hogy engem meghívjanak, ott nem tudom, most elfelejtettem, ott a Balatonnál van egy ilyen polgári összevetem köcsére. Aztán utólag kiderült, hogy ő egy nagyhatalmú ember, de ezt nem sikerült neki elérni, úgyhogy ezt kíváncsi. Ezt a... rajtam nem fog múlni, ha ja. a főváros hozzájárul, akkor rajtunk nem fog Hát jó, hát akkor majd meglátjuk, hogy a karácsony szereze újabb rossz pontot. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és higgyel, hogy az egész tánc, amit folytattam önkörül, az azért van, mert nagyon érdekel. É, nagyon szépen köszönöm, megtisztelő az érdekel. rendelkezésre szép napot ennek és a hallgatóknak is. A dolgozó népet szolgálom, viszont hallásra. Igyekszünk, viszont hallásra. Fő balást hallottak. Öt percük van, hogy reagáljanak, aztán elhúzok a busz. Jó, akkor Ádám összerakom, ha a hallgatók telefonálnak, akkor velük beszélgetek, de hogy akkor mi legyen hétfőn kedden? Ugye egyszer legyen kedden a horvát Csaba, akkor legyen a fürjes hétfőn, akkor legyen az ugi és hétfőn. Jó reggat! nagyon hesszikus volt ez a műsor, de te is tudsz, hogy a csak ezt legyet van volna, én ezt is megélném. Ez pontosan így volt én is. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, csak egy reflexió. Na, ez az, amit érdemes hallgatni. A fűries balást is megfogta, mert nagyon jó volt ez a speech. A dolgozó népet szolgálom. Nincsenek benne fideszesek és nincsenek benne MSZP-sek. Van kinézet rasszizmus, de tételezzük fel, hogy nem minden MSZP-sről hogy mszp -s. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak annyit szeretnék mondani, hogy el nem tudom mondani, hogy mennyire örülök, hogy hallgathatok az ő műsorát. Én el nem és tudom mondani, hogy mennyire boldog vagyok, hogy csinálhatom. Null egy, négy, nyolc, és nulat, harminc hat hét hét, egy, egy, hat, Jó, jó reggelt, Horváth Péter vagyok. Hát figyelj, én Budapesti lakos vagyok, és követelem, hogy legyen egy Budapest rádió a szervezetéssel, valakit Hadd, hadd követelj. Nem tudom kitől, de szeretném. mond meg, hogy hova Nem, menjek. És jó követelen. Isten! Jó Isten, Karas Mónika, Orbán Viktor. Nem feltétlen ebben a sorrendben. Mondja, Sző. Meg lesz. Csak írom. 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt, szuper volt, jó hétvég is, mi is követ. Viszont hallásra! 0 és egy. Jó, reggelt! Jó, reggelt! inkább úgy a Budapest Rádió követeléséhez. Még egy. nulla hat és ullat Ne egy kör egy menet. Jó reggelt kívánok ma 2019. november 10 egyedike hétfő van, Márton és Nimród napja. Felvételről hallják a műsort, és Pogány Ádám felelőssége, hogy hogyan szuszakolja be ezeket az adásokat, korábbi adások részleteit egy műsorba. Egy kérésem, Ádám, mindenféleképpen van, és ez az egész mehet, tehát arra kérlek téged, hogy ebből semmit ne vágják ki, hogy 8 óra a hírek után, majd kivételesen lesznek hírek, a Füriás Balázs beszélgetést adjuk le. Egyben ez a telefon is része lehet, mint mondasz? Akkor nem lesznek ének, akkor 8 órakor. Jó reggelt. Tehát, hogy akkor 8 órakor a Füriés Balásféle beszélgetés legyen. Tehát, visszamenőleg még egyszer, ma jó reggelt, 11-e hétfő van, és ma meghallgathatnak két beszélgetést Füriés Balás előtt. Előbb Ugi Attilával beszélgetek, az alakuló ülésről, majd Györgyevics Benedekkel, a Városliges ZRT vezetőjével beszélgetek. 8 órától pedig nagyjából 3. 9 ig a Pénteken elhangzott, tehát az előző Pénteken elhangzott november 8-ai Zsombor és Gottfried napja. ebb beszélgetést adom közre Fürjes Balázsak. Jó reggelt kívánok! Ma 2019. november 11-e hétfő Márton és Nimród napja van. Én külföldön vagyok minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ne felejtsék, hogy 18-án nagyon messziről jött ember lesz. Ha a Pogány Ádám pontosan azt teszi, amit én kértem, akkor már túl vagyunk két beszélgetésen, hallhatták Ugi Attilát a fővárosi közgyűlés alakuléséről, és György is is beszámolt arról, amit a Városligetről el tudott mondani a múlt hét csütörtökön, most nagyjából 8 óra múlt néhány perccel, hát annyi kell, hogy legyen, most pedig hallgassák meg a készült beszélgetést, amely első alkalommal a Balázs 98-as frekvenciájá november 8-án, pénteken nagyjából fél 9-től negyed tízig hangzott el. Ez így jó lesz, Adam? Igen. Jó, akkor most jön a ked. Jó. Jó reggelt kívánok! Ma 2019. november 11-e hétfő van. Az a három beszélgetés, amelyet ma hallottak a Kejfe azok az előző ten elhangzott interjúk ismétlései voltak. Döröpont, kukat, gmail.com. Így jó, Ádám? Köszönöm. Ma 2019. november 12-e. Ked van? Ma sem vagyok itt van. Elvileg szerd, már érőlebonyolítású Kejfej Jancsi lesz. Ma négy interjút ismétlek meg az előző heti műsorokból. Hallgatnak egy beszélgetést Horváth Csabával, aki egyébként holnap is rendelkezésre a 8 óra után a Baranyi Krisztinával elhangzott beszélgetést, a Navracsis Tiborral elhangzott beszélgetést, valamint a Kétfarkó Kutyapárt elnökével készült beszélgetést. Az elnökor neve Kovács Gergely. Jó reggelt kívánok! Ma 2019. november 12-e van. távol vagyok, 8 óra múlt néhány perccel, és ha minden igaz, akkor két interjú már elhangzott, és két interjú marad. Teljes mértékben az én Pogány Ádámomra van bízva, volt bízva, hogy mit hova suvaszt, elnézést, a riportokról van szó, és nem a riportalanyokról. Így ma négy riportot, vagy négy interjút ismétleg meg a múlt hétről, a Horváth Csabával beoló beszélgetést, annak reményében, hogy holnap ismét vendégem lehetett Szerdán 8-kor. A Baranyi kristinával folytatott beszélgetést, vele legközelebb pénteken beszélek 8-kor. A Navracsis Tiborral való beszélgetést, amely, akivel legközelebb pénteken beszélek fél 8-kor. És Kovács Gergelyel, akivel nem tudom, hogy mikor beszélgetek legközelebb. Jó reggelt kívánok! Ma a 2019. november 12-e KED van. Önök ma négy olyan interjút hallottak, amelyek a múlt héten hangzottak el, vagyis a mai műsor ismétlés volt. Ha az Isten is úgy akarja, holnap már egy élő lebonyolítású kelyfejancsival találkozhatnak, ahogy november 18-án is egy élő lebonyolítású Fiala Jánossal találkozhatnak, ha eljönnek a nagyon messzire jött emberre. Dörö és hát annak érdekében, hogy meglegyen a 12, és az fél tíz, még egy záró ismét 5 percet adok önöknek, de már egy pillanattal se többet, mert fél tízkor a távozás mezeire lépek. Szeretnék feltenni egy kérdést. Így szól, ott leszek a következő, Közfejlesztési tanácsülésem, vagy sem. 11 telefont várok. 0614890999 és 0636771161. Ne hagyjanak Szaharban. Géza, ez nem tartozik az egy-kör-egy -egy menetbe. Nem azt kérdeztem, hogy meghívnak-e, hiszen meghívattattam magam. Ott leszek-e vagy sem? Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm! Jó reggelt! Fűrjes, ott leszel! Jó reggelt! Ott lesz! Köszönöm! 06148909999 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Lesz. Igen? Igen? Jó, köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Ott lesz! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, szerintem nem! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, ott, ott lesz, ott lesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, ott lesz! Köszönöm! És egy utolsó hívó! Jó reggelt! Jó reggelt, ott lesz! Köszönöm! Nagyon kívánjuk! 8-3 arányban döntöttek, így nagyon szépen köszönöm! Őszintén remélem, hogyha akkor lenne a civilapályán felvétel, akkor rá tudom bírni őket, hogy más alkalommal legyen. Elvégre, ha ott lehetek és nem megyek el, hát az, az, hát az, az nem tudom, tehát az... Szerettem volna nagyon kitenni ma magam, amilyet remélem sikerült. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Még megy a szavazás. Már nem, de attól még mondhatja. Már nem, bocsánat. Mondhatja. Jó, egyszerűen nem tudom a kettőt hallgatni. Jó, de mi lett volna a válasz? Ő, szerintem sajnos nem. Sajnos. 8 négy. Bármilyen más témában még 96 másodpercig telefonálhatnak. Lehet, hogy a végemet érzem, és attól futok ilyen formát, hiszen tényleg hát, öt péntek van, még az utolsó héten nem fog politizálni. És hogy a pénteki műsor meddig tart, azt nem tudom, Navracs is Tibor lesz, az biztos. Nem pénteken. Jó reggel. Reggelt. Nagyon kíváncsi lennék a Rácsán Gergely reakcióira, vagy alatt kifejezéséről, hogyha ezeket az adásokat visszahallgatná. Annál is inkább és minden jobban telik az idő. Egyre kínosabb szerintem ez a távolmaradás, vagy ez a... Nem, nem is értem. Én a magam részéről a Kejfei Jancsira nagyjából úgy nézek, mint egy mindenhol jelenlévő államtitkárságra. És egészen fantasztikus érzés. Nézd, ha ebben a pillanatban meghalok így, ahogy most vagyok, amikor azt mondtam a lányomnak, amikor azt kérdezte, hogy szerettem, és azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkám, akkor hogyha ezt a mai műsort hallaná, akkor valamit megértene belőle, miközben biztos, hogy nem akceptálná, és teljesen igaza lenne. Én ezt a mai műsort olyan izgalommal, és olyan várakozással tártam önök elé, menet közben már nem várakozással, mint ahogy az ember egy életét meghatározó rendezvóra megy. Meg egy felvételi vizsgára. És ez minden nap így van. Basszal meg!